...till podcasten Anon Fanboys. Det här är podcasten som ger ansikte åt alla de miljoner gamers där ute, Och podcasten som ger röst för alla de miljoner film- och där ute, Och slutligen podcasten som helt enkelt gives a damn om det mesta och bästa inom nördighet. Jag heter Fredrik Olsson, 33-årig spelgeek och filmnörd med stort samland av allting som är Hellboy- och Med oss har vi även Max Lövström, student tredje året på dataspelsutveckling på Örebro universitet. Det är god kväll. Och så till Daniel Larsen, 33 år i allmän spel och filmnörd och allmän nörd. om jag får be, men god dagens. Ja, vi får ändra om den här publiceringen till Ibernörd. Det ska jag skriva upp här. Um, och, jag kommer ihåg att tycker in knappen Woho! Grattis ja, För er som inte vet Hur vi använder oss av verktygen här Vi har Teamspeak Och han har lärt sig att använda knappen oh, Shut up Ja, Hur som helst um, Jag tänkte vi tar egentligen Och kollar på gammal lyssnarmail Vi har inte fått in någon mail Det är helt tomt i den här mailboxen Så vi skippar det uh, Och hoppar direkt på spel Spelnyheter. Ja, eh, Danny, eller Max? Har ni någon fet liten spelnyhet som ni gillar? Att damma? Jag har en som från som föregående. Som, det försvann vi ja. igen. Ja, jag vet. Eh, nej, jag tänker ta upp från föregående vecka eh, angående EAs påstående att de skulle ha microtransaction i alla sina framtida spel. Okej. Okay. Och nu har de dragit tillbaka det påståendet att det kommer inte vara i alla deras framtida spel. Utan det kommer vara i deras spel som är free to play i så fall. Jaha, okej. Okay. Ja, det var ju förväntat. Det var ju ett otroligt dåligt eh, sätt att säga det på faktiskt. Jag tror, jag tror att han fick en ganska snabb reprimand där när han gick ut med det där. Var det vdn eller var det bara någon högre? Taget. Uh, nu kommer inte jag inte ihåg exakt vad han hette. Jag hade det uppskrivet i förra veckan. Men ifall du lyssnar, lyssnar på förra veckan så säger han: het, nej, alltså Han var ju deras, uh, inom, han var inom finansdelen av IAE här. Ja, okay. Ja, men det är väl ja, vad fan, det är väl inte så oväntat egentligen att de drar tillbaka något sånt tycker jag. Jag tänkte det. säga, det var liksom, varför skulle de säga att de skulle göra allt? Jag menar, man vet ju att de kommer försöka smyga in sånt här i nästan alla spel och det är nästan okej okay med att liksom, jag vet att de vill tjäna pengar och de får smyga in lite små grejer här och där, det får de göra men att de ska gå ut och säga det som att vi kommer ha det i alla våra spel det tyckte jag var helt konstigt av dem så ja, men det, då var det fel, det säkrar EA lite i alla fall mm -hmm. Precis. Eh, sen tänkte jag fortsätta med, eh, för, från föregående vecka, Gears of War Judgment. Jag har nu kollat upp det och Det är en prequel. Ja. Och eh, det utspelar sig innan originaltrilogin. Och tydligen kan man låsa upp i spelet en bonusbana som blir en eh, övergång mellan det här spelet och originaltriologierna. Där man får spela med de andra, vad jag läste med till i alla fall. Okej. Okay. Och så tänkte jag nice. precis. Och så tänkte jag upp, till vi tog upp förra veckan det här. Dusex Human Defiance. Mm. Den här. De tog ju ur en trademark på en sida. Ja, ju. Precis, ja, Den här Human Defiance är tydligen filmen,. Jaha. Ja, det ser man. Fast de har ju tagit en ny, tagit en ny som heter Dusex The Fall. Mm. Fast det vet vi inte ifall det är en film också. Ifall det är någon tecknad film eller ifall det är en. Ifall det är ett spel, det återstår ju att se. Det kommer ut nu här i dagarna, den nya Default. Ja, Men man kan väl se det ändå. Allting det här är ju ändå ett tecken på att det händer grejer med varumärket i sig. Och det, det blir ju oundvikligen en ny titel till slut. Precis. Jag hoppas att det är en film som för samman spelen, första spelet och andra spelet där Default, som jag hoppas är spelet. Då, att det är en cykel, att filmen är någonting emellan som vi får en mm. en storyline där. Ja det är intressant att nämna just 6 För om man ser till utvecklingen där. Eller utvecklarna. Det som var en stor nyhet i veckan här var ju Thief. Eller Thief 4. Exakt. Och det är ju äntligen nu ett faktum. Det blir en reboot. Eidos yes. Montreal. Som yes. verkar ha i åratal slipat på den här uppföljaren. Men det är just... Ja, Gå tillbaka till gamle hjälten Garrett. Hålla på att stjäla och göra allmänt rackartyg där i, i någon stad som heter då så hette väldigt uttänkt och smart City. men <laughs> det, Vad heter staden i bor i? Oh, City heter det. Ja, det är ett bra namn för en stad. Men de har ju då som sagt, Eidos har ju du sex idag. Men även, mm. det är intressant nu, det jag tycker... Är ju att den här genren i sig har ju kommit fram lite under de senaste åren nu med just Dosex och Dishonored också då för den delen. Men vad tror ni? Tror ni att Thief kan göra mycket för att ge lite nytt blod i genren eller, eller lite av samma samma? Eller, vad, vad behöver de göra för att bli lite fräscht? Alltså jag hoppas ju mest att de kör tillbaka till de gamla spelen till till exempel första spelet. Det, det var ju mer det här smyga. För du sex det har, har ju två val. Du kan antingen smyga eller så kan du springa in och skjuta allt som rör sig. Mm. Dishonored var ju samma sak. Du fanns fler olika sätt. Men jag hoppas att FIF gör att du helst ska bara smyga. För det var ju där först, de första spelen. Alltså en del barn kunde man inte ta sig om ifall du inte smög. Ifall du blir upptäckt på däkten så går det bara börja om igen Precis, men jag tänkte just det Idag när allting ska vara så strömlinjeformat eh, Finns det plats för ett Hardcore spel? Eller finns det risk Att det blir liksom utvattnat Ungefär på samma sätt som Deus Ex uh, Human Re Revolution ja, Inte för att det är dåligt på något sätt Utan det var ju så strömlinjeformat Och lite linjärt på många sätt Som till exempel första Deus Ex var Vad tror ni? Det beror väl jättemycket på om du får göra förmodligen som, om du vill nå en stor mängd folk så får du göra om det var Hitman som gjorde det, det senaste Hitman-spelet där de hade verkligen de här olika svårighetsgraderna som inte bara ändrade hur mycket HP-fiender hade och så, utan det var verkligen att på lättaste svårighetsgraden så fick du jättemycket assistans de sa nästan automatiskt var du borde göra grejer och du var liksom som en superagent som bara Finerna förstod sig inte på och de pekade automatiskt mot här kan du gå och göra det här och här kan du gå och göra det här. Mm. Medan på svårighetsgraden så hade du ingen assistans alls. Du fick försöka komma på allting själv och du dog om du blev sedd ungefär. Mm. Men det, det, är ju också, det är också en gimmick det där. Det är samma sak för ju Batman att det var på normal så ser du när någon kommer att slå mot dig. Och sen på svårare svårdhetsgrader så fick man inga indikationer alls. Det, det känns ju som om man återanvänder sådana saker bara för att säga att nu är det svårare, du vet inte hur du ska blocka. Mm, det beror ju helt enkelt på vad du vill ha för utmaning som du får välja. Och känner du att spelet, för mig själv så här, jag föredrar ju för att spela på lite svårare för att det var hänt på senare dagar att jag försökt dra upp svårighetsgraden för jag får mer njutning av att faktiskt att spela är en utmaning och lyckas komma över den. Jag njuter mer av storyn också för det känns som att om man kommer till en katsie som säger bara, ja, vi besegrade den, vad duktiga vi var. Då känner man det. Ja, det var ett svårt mål att gå över. Vi lyckades. Då får man mer av sig själv. Så man får spela med spelen lite. Mm. Ja, men det stämmer nog faktiskt det du säger. Och det är intressant att se hur de görs med Thief också. För jag kommer ihåg jag vet inte det var Thief 2 kanske eller något. Men man började på första banan. var väldigt roligt. Du skulle smyga dig in i något stort hus och stjäla massa grejer och försöka samla på. Du försöker ju stjäla en massa värdefulla saker och så. Och så kom jag ihåg annan banan. Det var typ i någon gruvschakt och det var massa undead, massa skelett och zombies och grejer. Och man var tvungen att hitta heligt vatten till sina pilar för att kunna döda dem. och det var, det var inte alls lika roligt. Så jag hoppas att någon går med på den grejen att Liksom stjäla saker. För det, det, jag syns inte att det är riktigt något som har gjort inom ställspel. Nej, inte själva tjuvandet. Nej, ja, det är ju mycket så här att du ska smyga dig in hemlig agent och stjäla kanske några hemliga planer från onda personer men du har aldrig liksom varit den här tjuven som bara går in i större rum för utmaningens skull för att stjäla verkligen juveler och Precis. sånt. Jag skulle vilja se när man ser typ att man, man ska ta sig in i ett hus. Och det kanske finns två våningar till exempel. Och man vet också att det ligger personer som sover. Alltså en PC typ som ligger och sover där. Som kan väckas av ljud eller av rörelser. Att man försöker baka in någon slags verklighetskänsla i det hela då på det sättet. Mm. För oftast är det annars så styrt då, liksom, på att det är ett tomt hus. Och det är kanske utomstående typ alarmen och såna här typiska grejer. Men jag vill försöka få, få in lite mer känsla på det sättet kanske. Oh, mm. Plocka de bästa bitarna från Hitman då nästan tycker jag. För de hade ju väldigt bra på stealth. Och när man skulle, jag kommer ihåg, jag tror det är tvåan när man ska göra uppdraget. Det är verkligen där välj hur du gör och uh, se till att inte, alltså att få in att folk liksom reagerar på ifall man är i närheten. Mm de ja, det är lite också, det har man ju sett kanske i tidigare Spittershell-spelen också. Och eh, det finns ju en del spel som har, jag undrar om inte med liker Solid också kanske hade några sånt i tidigare spel då. Eller rakt igenom för den med alla de med Solid Snake i alla Jo, eh, men det blir intressant, det, vad det, det skulle släppas nästa år vad det skulle släppas. Ja, det är i alla fall var det sagt nu men det, det får man väl ta... Ja, när det kommer så att säga, för det kan ju, de kan ju lika gärna säga att det blir ännu mer uppskjutet, det vet man aldrig. Och vad jag läste så skulle det bara kallas för Thieve. Ja, den ska bara heta Thieve, det är ju en reboot då, så det, uh... Men, det, vad, det, tycker, jag... det... Det tycker jag är lite tråkigt när de bara döper till Thieve. Som till exempel de sa att Xbox, Xbox Xbox 720 ska kunna bara heta Xbox. Ja. Men att man tänker, det finns ju en Xbox, döper det är någon? <laughs> intressant. Ska men... den nya Xbox bara heta Xbox? Eller? Det, det är ett av förslagen tydligen bakom att den bara ska heta Xbox. Varför tänker att här kan det inte heta Save a new beginning i så fall, så det är en reboot på det hela. Det kan ju ja. inte heta Xbox. Jag vet, det, det är okej okay mm. med Thieve får man säga. Det har faktiskt ett, två, tre och ettan kommer ut för du typ 200 år sedan. Och, men Xbox, det fanns ett. Xbox och sen fast det Xbox 360. De kan inte gå tillbaka till Xbox redan. men Nej, det, ja, det, är helt det, det känns väldigt magstarkt för att de ens ska försöka. Det. Däremot som, jag... som sagt, det är en bra tag kvar. Det är, det är april ja. vi kommer få höra, så då, då vet vi vad det kommer kallas. Men FIF i alla fall, jag känner att det är ändå okej. Okay, för det, det var ett tag sedan, sedan senaste tredje delen kom. Det är en sak om det är sån här, komma, komma, komma. Som Tomb Raider nu tänkte jag, ja, Hmm. det har ju kommit ganska många och det har blivit som en följetång mer än att det har blivit liksom pö, och pö och sådär, men ja det är väl en av minsta grejerna egentligen att tänka på, namnet så länge spelet blir spelbart <laughs> jo precis ja ja, men annars är nyheter jag tänkte jag skulle bara nämna här någonting som glad... gladde mig lite det var ju då Torment Uh, tides of numenära numenera känner mm. du till det har aldrig talat om inte inte så nej, inte, inte kick... så ringer nej? det kickstartade projekt med Brian Fargo och med mera och det är en spirituell uppföljare till Planescape torment wow. ja just ja, det, torment. det jag öst jag läste om det det som jag tyckte var så, så kul Var att de Jag tror det var i fredags De påbörjade sin kickstarter Med målet på att nå 900 000 dollar Efter 6-7 timmar så hade de nått målet ha, Det är ju Och väldigt mycket pengar tills, på så kort tid Tills igår när jag senast tittade var de uppe i 2 miljoner dollar ha, ja. det, är populär, det är folk som vill ha det verkligen Ja, alltså det här nu är det här en spirituell uppföljare. Men man kan få se. Så här, äh, idéer och sånt. Från Brian Fargo. Och även en kille som heter Kevin McComb. Tror han hette, som också var en delaktig i just gamla. Planescape Tormet. Han var den som skrev mycket av det. Äh, och man fick se lite. Tankar och, och lite. här Typ. Äh, vad heter det. Äh, bilder som de hade tagit fram. Konceptor. Prototyper. Ja precis konceptbilder. Och. Och samtidigt berätta vad, vad de var ute efter. De ville verkligen berätta en historia om naturligtvis en, en historia i sig om vad som händer i den här berättelsen om huvudpersonen, men framförallt få fram tankar om vad är en människa, och vad är. Det var mycket så här filosofiska tankar i det som jag tyckte var väldigt intressant, och det var det som också, just intressant med just Plainscape när den kom, för den var mycket typ. Vad är en människa i princip? Vem har rätt att göra det ena eller det andra? Och vilka konsekvenser ger allting? Ungefär som man sett nu i senare Mass Effect. Även om det nu egentligen om man ser dem emellan så är det lite, det är lite mer utvattnat kanske i Mass Effect och de senare Bioware-spelen då. Men ådran finns där. Och det där kommer från Planescape och tidigare Baldur. Och det är jättekul att se att det så snabbt bara, så här. Sjöf, sjöf, Nu, 900. <laughs> ja, men så, så här är det ju med väldigt populära. Alltså, för jag tror folk i våran ålder skulle jag väl säga att när man ser ett spel som man spelade när man var yngre. Så det är ju ta, vi kan ta ett exempel, Shadowrun De mm. fick ju sätta i nya sådana här mål, nya delmål för att de fick så mycket pengar. Och de sa liksom, ah, om vi upp till en och en halv miljon, då gör vi en helt ny stad. Bara för att ni ger så mycket och då vill vi ge tillbaka det. Är ju det ser ju popularitet och det här är ju ett jättebra Koncept för spel som folk Verkligen vill ha Ja men så är det ju, ja. absolut mm, Ja då får vi bara vänta på den stora Besvikelsen sen När det inte är någonting mm. som står gamla så. De ska användas av Vad heter en Unity-motor Någonting, det var en ganska fin motor Men den hade använts i främst IOS-system mm. Unity är en ganska extrem Jag ska säga väldigt simpel och lättanvändlig mm. 3D-motor Precis. Jag tror fördelen är att de har en klar satt motor och med deras stil och framförallt tanke på spelet så kan de just koncentrera sig på det liksom mest. Då. Det, är, och framförallt det är en story. bra väg att gå. Som jag talade om förra mm. vägen att ha en färdig spelmotor. Veta om hur man använder Unity kommer de tjäna otroligt mycket tid och pengar och kan lägga ner det på faktiskt att utveckla själva spelet. Och det, om de lägger all tid på det här på spelet och game designen, då kommer det bli riktigt bra. Så, mm. Ja, det ser vi fram emot. Den här fall, de har målet med att lansera projektet lagom till december 2014. En bra julklapp där ser vi. Ja, vi får hoppas det. Vi får hoppas det. Det är ju många av de här kickstarterna som har fått pengarna som vi vet ingenting om. Om de blir bra eller dåliga än. Så det, egentligen så är det är ju lite grisen i säcken på ett sätt naturligtvis. Men eh, tanken är ju god. Och när Brian Fargo och större personligheter står framför kameran och berättar deras idéer. Och framförallt vad de vill göra och lite vad de redan har åstadkommit. Så får man ändå en tilltro att det kan mycket väl blir bra och då vill man hjälpa dem helt enkelt ja, det är ju det är som sagt, det är ju ännu mer roligt när det är folk ur originalteamet som är med och vill få göra uppföljande, till exempel Shadowrun där var det ju de som hade skapat första spelet som ville göra fortsättningar och här ser vi också skapare ifrån så det är det där som är intressant också, att mm. de, de vill komma tillbaka till det som de gjorde dem till vad de är idag precis, precis men annars om vi går vidare då lite med nyheter, jag vet inte, nu, det är klart vi har den stora nyheten angående SimCity, det har kommit ut och då har det mycket problem uh, och <laughs> det här med, jag vet inte, det har vi antagligen hört om men det var ju en namninsamling. Då, mot uh, jag, kan, jag kan ta det, det var Ryan Lashley som uh, hade fått nog och har gjort en, när jag kollar upp sist, var det 26 000 någonting som hade skrivit på för att de skulle ta bort alla online krav för det här spelet och då för det andra spel också för att det här funkar uppenbarligen inte och mm. det beror på om det ens går jag menar från utvecklarsynpunkt så förstår jag för att de har lagt in alltid online om man säger, för du kan göra väldigt mycket med det om man säger från, liksom, när du utvecklar spelet, och du, de har ju ändå en, en ganska stor del multiplayer-grej, de liksom det kommer behöva vara online. Jag tror att det kan vara programmerat så att för att ta bort, det inte bara plocka bort online som en del utan det ligger med i grunden. Så att, det är en del av se. spelet helt enkelt. Med ja, tanke på det är dem, inget som går att plocka ur bara. Med tanke på den multiplayer-respekt som ändå genomsyras av spelet. Och det har man ju sett på Tå till exempel restriktioner på nätet och sånt att de just tagit upp att jo visst är det är ett serverproblem men det, det är förståeligt också med tanke på att det här ska vara där du har till exempel flera städer du kan arbeta mitt emellan du kan bjuda in kompisar till att vara en del av din större karta till exempel. så Ja för att om du har, går in på det lite kort bara, du har två regioner du, har, du jobbar på en stad, en kompis jag på en annan så sker det ju byte och kommunikation mellan städerna konstant. Om du inte skulle alltid vara online för det- så skulle inte det funka. Ja, precis. Men ja, det är ju som sagt- man ser ju... Jag, jag undrar ju mer nu- i AI så stora- på vilket sätt- är det att det blir serverproblem? Är det liksom att det blir- fullt på serverna då? Eller? Jag menar, det blir ju de... kö. När alla försöker logga in- och komma åt servern samtidigt- så... När, när alla försöker göra samma sak samtidigt Det är då det blir problem Då alla som blir ihop i en klump Och fastnar och sen går det sönder för alla För att ja. jag tycker det här, det här tycker jag är bara dålig förberedelse utav dem. De har haft betatest De borde ha ett koll på hur många De kan ha samtidigt Och borde ha ja. förbätt med väldigt många Sörrar då för det här, de, de, Vad jag läste nu senast om det här är att de ska försöka ta fram någon snabb patch som tar bort saker ur spelet bara för att det ska kunna fungera, att folk ska kunna logga in, som drar ner kraften från servrarna, att det inte ska vara så mycket krångel. Alltså det, det minimum man ska göra vid sånt här är att man ska alltid ha Ett kösystem, det ska alltid finnas där För att har du kösystem Då förhindrar du åtminstone att det är en krasch Då kommer det åtminstone in folk hela mm. tiden Om du kraschar alltihopa så dör det för alla Då kommer ingen in Så det är bättre att stå i kö än att inte få komma in alls Precis Men äh, är, är, är det så långt vi krä, det, det krävs nu att det ska vara så mycket Krångel med nya spel alltså, det här är sånt. De har gjort stor reklam för att det är Mycket hypat spel och så händer det här. Det här kommer ju vara en katastrof för dem egentligen i långa loppet. Folk ja, att de, de något. att de inte visste något. Att de hade inga förberedelser för det. De hade, man kunde inte ens ladda ner spelet i förväg. Jag kan ta lite snabbt att Amazon.com tog bort den digitala försäljningen av spelet här i en ett par dagar. För att det var så mycket krångel med det. Mm. Mm. De fick väl så mycket... Så så, de fick så många som, folk, ja precis det var så många som krävde tillbaka Nu har de lagt upp det igen Men de har satt upp också om att det är krångel med inloggning Och sånt med spelet så ni är varnade nu Att vi tar inte precis. ansvar för det Det jag funderar på I och med att jag ändå jobbar lite med server Jag jobbar ju med att sälja Men jag jobbar inte med själva användningen Men Max En server om de har, om vi säger, de, Jag antar ju då att de har en serverpark då för vi snackar ju hela världen som försöker komma åt dem. Är det bara en väg in? Går det inte att ha flera vägar in på något sätt? Liksom, det är det som är, är, är dåliga om man säger det. beror beror på hur du har delat upp det. Det absolut sämsta är att du har. Du ofta, du brukar ofta ha en server som är nästan dedikerad till bara login. Okay. Som man säger, där kommer det in en koppling som säger stämmer mitt äh, användarnamn med mitt lösnord ungefär. Och sen vill de ha koppling att du ska liksom kopplas ihop med ditt konto, man säger. Själva den här kopplingen brukar väl ske i en server. Och det är just att allting går igenom där. Har du inte en kö på det, då är det ju katastrof om alla ska logga in samtidigt. Mm. Du Max, jag bara lite nyfiken på en fråga då. Du, jag vet inte om du är insatt, men jag funderar nu. nu. Nu har vi ju sett spel som har kommit här. Diablo kom ju och hade så här: man skulle vara direkt online. Och visst, vi har ju haft på sätt och vis spel innan, men inte på det här sättet. Skulle du säga att det här är barnsjukdomar? Att det här är typ, i och med att det är bland de första spelen som har de här hela tiden på online-krav eh, att det är bara liksom barnsjukdomen att vi kanske kan se om något år liksom, när det kanske kommer ett nytt spel som också onlinekrav, online-krav att det är då redan är försäkrat mot sådana här saker. Alltså det är mycket möjligt. Vi har, vi har ju inte, just med att man eh, när det kommer till nedladdning av spelet det tror jag definitivt att folk skulle kunna ha gjort bättre. De har kunnat liksom preload och ladda ner det innan. Men mm. när det kommer till login-grejerna, då vet jag inte om det finns något jättebra system för den. Jag tror det är något som kommer eh, komma, som kommer utvecklas. Någon form av, ja. som delar upp dig i servrar som man kan hantera en dynamiskt antal av login samtidigt. Precis. För jag, jag mm. tänkte på det här lite att visst, det är ju tråkigt det här och och det får ju en dålig skugga på själva spelet i sig. Även om ni inte egentligen har någon del av spelet. När det handlar om bara loggar logga in och komma åt spelet. Uh, men ändå va. Men ändå så ser jag det ändå. Så bara, det är lika bra att få det här gjort. Se Diablo då kom. När den släpptes då var det ju samma sak egentligen. Med error 37. Vad fan var det? För mig mm, det va? Precis. Och sen fix, fixar de det. Och jag antar då. I och med att den uppmärksamheten som kom på Blizzard när det hände så tog de det i åtanke för eventuella framtida releaser av andra spel kanske. Så att de är förberedda på det på ett annat sätt med tanke på att ja, det hände det som hände och det har de fått liksom erfarenhet av. Jag, jag hoppas och tror att det kommer att bli lite av den här effekten. Men det här är ju exakt samma sak som i verkliga världen att det måste hända någonting innan de gör en förändring. Och nu när de har haft de här stora krascherna och de här problemen så kommer de ju förberedas inför nästa. De vill ju inte få så mycket folk som vill lämna tillbaka spelen. De får så mycket skit för Plus att det kommer ut i pressen, vilket är inte så bra. Så jag tror ju själv att de kommer fixa sådana här grejer inför nästkommande spel i alla fall. Mm. Jag menar det här är ju ändå EA och de har ju till skillnad från Blizzard en större stock av spel liksom. Och med tanke på vad framtiden bär åt med just att ha online krav och så på gott och ont så, så tror jag ändå att det här kommer... Jag kommer nog lyfta dem och få dem att tänka till lite inför framtida releaser. Jag hoppas att IAS så det här, och, det här verkar också vara en pågående trend att allting ska vara online. nu så att eh, Du måste vara online för att kunna spela. Så jag tror ju att flera kommer se på det här som händer nu med deras servrar här nu och sen ta till sig när de gör sina egna spel att de är förberedda. Mm. Ja, vi får se. Med det enda som man använts av... Jag vet hur är när man programmerar så är det väldigt lätt att hoppa över små hörn tänkte jag säga liksom, du kan ta små genvägar här och där och det, det är inget som märks först du ökar antalet användningar på det om du har något som jobbar med mycket data så det finns det en hel liksom, tidskomplexitet det är ett helt ämne som handlar om liksom, hur mycket tid det krävs för ett program att köras beroende på hur mycket data det måste hantera och då kan du programmera på olika sätt. Och, menar, du kan ha två olika sätt som eh, funkar lika bra för eh, 50 personer. Men eh, det ena är jätte, jättemycket lättare att skriva. Medan du har det andra ett annat sätt som funkar. Om du ökar det till 100 000 personer, då fungerar det ena sättet eh, kanske 100 gånger snabbare. Men det andra sättet funkar inte alls. Så att, ja, det är, det är något som kommer komma väldigt mycket nu framför utveckling för sånt där. För att jobba så här mycket online med såna här stora mängder folk, det är man inte riktigt van vid. Jag känner att alla företag tror att de kan hantera det tills de väl får hantera det. Så, menar, Steam har ju jättemycket bra det här. De har ju, man kallar det ner spel i tid, direkt räknar jag köper, de sprider ut folket och så. Så det, det, det är ju, de har fått det att fixa, men Origin har ju nu märkt hur illa det kan gå så förhoppningsvis kommer de fixa det för framtiden. Mm. Jag känner att alla företag måste göra det här misstaget en gång. Om de är smarta så ser de att det har hänt på andra ställen och tänker på det och löser det först. Men ja. Det är synd, för spelet ser ju väldigt snyggt ut och väldigt intressant och det är synd att det ska bli så här. Och plus att... vänta, vänta, vänta, vänta, vänta. Snackar någon SimCity? Ja. Yep. Bra, då ska jag köpa det, och sen ska du köpa det Och sen ska vi köra, och sen ska vi bygga upp Så nu har jag sagt det så bra, tackar jag Ja, okej, okay. eh, nej, vad jag tänkte säga är att eh, det är synd Och sen för siv, att... Siv, siv. Där. Eh, Nej, för att då var det har varit mycket problem in-game också på Siv grund av det här med... Siv <laughs> Siv Förlåt, ja, fortsätt köp, köp Siv till mig så ska vi spela, om du köper det till mig så spelar vi Lovar du jag måste... jag måste gå hem till dig och radera den här inspelningen just nu känner jag. Den kommer att finnas ute snart. Så det... Fuck. Nej, jag tänkte säga att de har mycket problem i in-game också. Att folk har blivit ju från serverna och det har ju blivit ännu mer kontroversiellt att de har blivit sura. För att då sparas ju inte att man kanske har i på att spela i några timmar. Eller något där. så då blir man botad och så har ingenting Aha. sparats. Det, ju jag läst det. det har jag läst att det är väldigt många som har beklagat för att de har blivit utsparkade från servrarna. Och att elast serverna har kraschat helt enkelt. Och då ingenting sparats kanske de har på i ett par timmar och så måste man börja om. Och det känns ju väldigt suktigt. Ja. ja verkligen. Jag tror det är på grund av att de har fått gjort såna här nödreparationer om man säger, på ja. servrarna. Och alltid när man gör en patch det kräver testing för att alltid när du ändrar något, även om du tycker att du inte har, bara, ja jag har bara ändrat på den här grejen som inte kommer att påverka någonting annat. När du väl testar sånt så märker du att jaha, nu hade jag sönder en grej här borta, nu måste vi fixa det också. Så att, att här, eh, ändringar som bara känner att liksom akuta ändringar okej, okay, vi måste fixa det här på serverdelen, då är det väldigt möjligt att en annan grej på serverdelen pajar om man säger. Så att, ja, mm. Det kommer väl vara fixat om ett tag men ja. Om vi säger så här, inom ett, inom ett halvår, det är ingen som kommer bry sig om det här längre att det var så här i början för då är de där och spelar. Men det är bara just nu som folk, folk har köpt spelet. Det har precis släppt som man kan gå ut och spela. Så folk vill in nu samma sak med Diablo 3. Man har köpt det, man vill in och spela på direkten och ingenting funkade ja Man är ju sugen, där ju så alla är ju sugna. Det är så. Har man köpt något vill man ju bara liksom in och testa Och bygga och, Eller döda monster om det är ja, Det är det ultimata verkligen eh, Taskigheten att Att man känner Vad jag verkligen vill eh, Använda mig av den här produkten så, Ja nu köper jag den och nu får jag den Och sen funkar den inte Och man blir ju tokig Man har ju sett fram emot och så och redan gett pengar nu grät jag, om ni inte förstår det. Ja, jag ser att uh, estetiska programmet har gjort sitt där. Anyhow, om vi går vidare med nyheter. Uh, har ni några eventuella nyheter som ligger där eller? Uh, Age of Empires 2 HD Collection som släpps nu den 9 april. Och det är liksom två, inklusive expansionen i HD. Och det är exklusivt mm. bara till Steam. Så är inte... en snabb fråga här. Kommer ni ihåg utan tillväxtmationen till Age of Empires 2 heter? Uh, Från... Uh, inte på raka arm. Så jag var inte den för... man kunde dra sådana här banglar och skit? Nej, men den första heter väl typ Age of Kings i eh, originalen. Är jag tänkte på. Vad, vad händer? Är det inte något med Conquest- jag har också för att det är någonting Conquest, men jag kommer inte ihåg då, jag kommer ihåg läste det förut idag när jag satt och kollade igenom alla mina Ja, jag, jag vet men. hur ikonen ser ut för dig i alla fall, det är det riktiga. Okay. Ja, men det är, det är alltså inklusive allt som kommer ut till tvåan som ska vara med i det här då. Så, Age of Kings och det där, det... King The Conquers? Or... No, ja, det var som, var det är det som stod i alla fall, det jag läste det förut i tidigare idag, så, men som sagt 9 april och det är exklusivt i Steam och det kommer att ha, vara då till Steamwork också så att vi kommer att ta del av där folk bygger och leker i spelet så, mm. man, The Conqueror sätter det, det. Okej okay. Men äh, om vi ändå pratar om spel som kommer, skall. Äh, mm. Jag läser lite kort, Telltale siktar på mer Walking Dead till hösten så, För okay, alla de som okay. gillar Walking Dead så och det man har gjort i de föregående Spelen här nu ska också föras över direkt Till nästa spel Precis Precis som i Mass Effect Spelen så kommer du att använda samma koncept här Ja Om det är schysst alltså Men det, det, det tycker jag är bra liksom, att det, liksom, Där du har gjort i de föregående spelen Spelar roll för nästa Då känns det som att det jag gör spelar roll för spelen Ja Fast skillnaden där som Ska jag säga att jag ändå kör klart De här då Walking Dead och till exempel med Men Walking Dead har ju förvisso Mycket saker du kan ändra på i spelupplevelsen Men du kan inte ändra på slutet Du kan inte ändra på I princip Vem som går bort eh, Av huvudkaraktärerna då Jo jo men det är under spelets gång Kan man ju mm. leka bäst man vill med Men slutet är ju liksom Fast så... Ja det ska bli jäkligt intressant faktiskt Jag ska höra. Jag antar att det är Clementine då som han följer. Det såg man ju på slutet på... Spoiler. Slutet på Walking Dead. Menar Eller Jag, är jag det som inte har spelat spelet än. Så... Nu börjar du inte göra det längre. Ta-da! Nej. Uh, för det jag, slutet jag såg. Det är ett av de slutet som finns. Inte jag... De har olika screens. Alltså typ små filmer tror jag. Jag tror de skiljer sig lite om inte jag har hört uh, fel då. Uh, men själva slutet... Alltså grejen... Det som händer på slutet på spelet det, det kommer alltid hända. där som man själv är med om vad gäller li då, huvudkaraktären. Sen efter det så är det en liten film som har då, som kommer utifrån de val du har gjort i, i spelet. Det är som, det här är som de andra, du har fått A, B eller C-slutet helt enkelt. Jag tror det är något sånt. Ja. Men ja, lilla Clementine. Vi får se. Um, ja, nej Ska vi säga att det räcker med nyheter där? Ja, om du vill, om du vill göra det så <laughs> Ja, det tycker jag För jag är nyfiken på vad Max har spelat i veckan Vad jag har jag spelat i veckan? Jag har forts fortsatt att spela Terra Mm, hur går det då? Ja, det spelet är fortfarande otroligt bra men det är ju Nice, alltså Men hur många levlar kan man gå upp där? Är det liksom... 60 tror jag det är. Jag kom till, jag satt och smygspelade lite precis innan här. Och var sprang runt i ett stort jäkla slott. Och med många våningar och skumma trappor och överallt. Och det var fiender här och där. Och det, var, det var inspirerat av typ så här Halloween. Så det var massa mm. häxor och pumpar överallt och skumma grejer. <laughs> Ja, det, var, oh, nice. det är jätteintressant. Jag tycker om hur bra designat det är. För att även jag, jag skulle säga att jag är i mitten av spelet. Så här 36 av 60, det är ungefär i mitten. Och nu det är verkligen intressant, jag undrar verkligen varje gång bara, jag spelar igenom ett ställe och säger, vad häftigt det är, jag undrar vad som kommer nu för det är alltid helt nästan unika inte unika kan jag säga, men det är alltid något nytt och intressant som man ser alltid fram emot och vad är det nu, ska jag springa runt i en labyrint eller är det ett stort slott eller vad är det som kommer nu och Väldigt stor variation helt enkelt. väldigt stor det, variation det är, det är och väldigt skönt väldigt Skänt är skönt att det inte är samma sak om och om igen. Alla Diablo ja. blå och Och just att man har. Att det är inte är frontloaded eller backloaded. Alltså. Det, det är inte. Vanligtvis brukar jag ha vissa av de spelen som trycker in allt bästa i början. Och sen blir det liksom desto mer mot mitten du kommer desto mer grind och tråkigt blir det bara. Men här är kombatten så bra att du, liksom, du ser en stort ny boss och då ser man att ja, nu här ska jag njuta av och försöka se hur väl attackera eller hur man kan attackera finen lära med hans mönster och kunna basera den utan problem sen. Och det är stora nya fiender överallt, så att, ja, jag tycker det spelet är väldigt bra. Helt okej okay att spela själv och. Ännu bättre om du har ett fullt party. Så vi har ett person, fyra personer här, party, som springer runt när vi är väl. Alla har tid och det är underbart. Du menar de här mm. som du har lurat med dig, eller hur var det nu? Du Ja, ja, ja. <laughs> Men vi får se vad jag har mer spelat. Jag spelade, vad hette det? Star Conflict, tror jag. just jag såg att du satt med det här på Steam. Där, ja. Det är som ett det är ett free to play mmo Fast du är i rymdskepp i, i rymden. Rymdskepp åker runt och skjuter laser. Laser, jag vill skjuta plasma. Det finns plasma och kinetisk och laser. Woho, jag ska spela. De Men Det är ett göra. MMO, eller? Det är ett MMO, det är typiska. De har gjort det väldigt intressant för att överföra just. Liksom support, DPS, tank den här arketypen av ett MMO över till ett rymdskeppsspel det har de lyckats med förvånansvärt bra på ett sätt och vis. Jag kan inte säga hur mycket som helst, jag har bara spelat eh, tre timmar på det än så länge jag är bara på. Jag har mina första tre små skepp Okej, okay, men det här, det här är ett rent action-spel eller Alltså du, det, det, har ju lite, det är ju ingen rymdsimulator det är ju lite förenklade kontroller men du har ju, om du åker runt med, du strafar ju med A och D och du sakter ner med S och åker framåt med W och sen dit du pekar musen, dit åker de om man säger mm. och vissa skepp har, åker väldigt, väldigt mycket snabbare än andra skepp och vissa skepp är mycket mycket större, tål väldigt mycket mer, har mer vapen, men de åker jättelångsamt och har en väldigt stor svängradie och det märks verkligen när det kommer ett litet skitskepp och du har ditt stora skepp och försöker skjuta på det och det åker runt och sätter sig bakom dig och sen förföljer det bakom och du kan inte vända dig snabbt nu och du måste ha assistans av några kamrater för du kan inte liksom nå de små jobbiga skeppen. <går> Okej, men skulle du säga att det här är, är ett spel alltså där man levlar sina skepp då? Eller vad, vad, vad gör man? På vilket um, sätt ut, utmärker sig får... det här mot EVE eller andra MMO? Det är, inte, man får, det är väldigt Instansbaserat Om man säger, du kör matcher Antingen kör du ett liksom, PVP, en grupp mot skepp Mot en annan grupp skepp Det finns olika typer av matcher då du, Till exempel, du har en ledare Och medan din ledare är i liv Så respawnar alla dina allierade Om man säger Så att då ska du försöka ta, ta koll på fiendeledaren Och sen döda alla deras skepp Då vinner du eller så har du en typiska... du ska hålla i punkter. Då du har kontrollpunkter i rymden och när du står nära en kontrollpunkt på en fines kontrollpunkt så håller du långsamt på att ta över den. Och du står den fina nära dina punkter så håller de på att ta över den. Och du kan ta tillbaka den såklart om du är nära den egna. Du har också någon form av, du ska försöka spränga den fines punkter. Det finns som. Eh, Elektromagnetiska bomber om man säger, som kommer upp i mitten på kartan. Och den, det där skeppet som åker över där först tar med sig den bomben och så ska de försöka ta den bomben och föra den till någon av dina punkter och spränga de punkterna, så att säga. Och skjuter du sönder det där skeppet så kan du då åka och plocka upp den här bollen och försöka dra den till fiendens bas. Mm. Så det, det är lite intressant. Du har ju också, du kan köra motatorer där du kör i en. Du kör kanske fyra personer och du ska skydda en rymdstation och det kommer vågor av små klena fiender som ni alla ska åka runt och attackera. Oftast är det en boss på slutet och det, det, det är väldigt intressant hur feg man blir emot de bossarna för att man står verkligen bakom asteroider och sånt och tittar ut och försöker skjuta lite och sen verkligen gömmer sig igen för att du dör så otroligt fort av bossarna så att du behöver flyga runt och skjuta en lite i ryggen här och där och hålla dig rörlig det är inte bara stå och titta på varandra och skjuta utan det krävs lite mobilitet Jag vet dock inte hur avancerat spelet blir desto längre in man kommer för att jag har inte spelat så jättelångsamt. Jag låste upp ett det första skeppet som är ganska snabbt och kan skjuta helt okej okay. och sen låste jag upp ett större tyngre långsamt skepp som hade någon special ability där du kunde skjuta en missil som du sedan guidade så att du såg från missilen och åkte med den och kunde då föra. Då kunde du stå bakom asteroider och byggnader och skjuta runt missiler på andra laget utan att behöva oroa dig för att bli skjuten själv. Och sen då köpte jag ett jättelinigt skepp som åker runt. Men det dog jag på så fort, så det hann jag inte testa. <laughs> <Okay>. <laughs> ja. Men det, ja. det som är kul med det här är att det är free-to-play. Det, det var just det jag och en kompis sa. att, Åh, oh, ett rymdspel. Det låter intressant. Så hur mycket kostar det? Free-to-play, ja? Bara att ta hem och testa. Så jag du det från Steam så kommer det med jag tror det är sex dagar av premiummedlemskap, om man ska säga. Du har ju det här att du kan... Du kan inte köpa allt. Du kan köpa mycket kosmetiskt och sånt för riktiga pengar, om man säger. Du har gått den vägen. Och du kan köpa vissa uppgraderingar och vissa skepp ett level tidigare, om man säger Om man, om man har på sitt levelsystem och för riktiga pengar då. Men du kan också köpa riktiga pengar valuta om man säger, för in pengar Så om du spelar mycket och tjänar så kan du växla det för den valutan du skulle fått för riktiga pengar. Så att du kan växla både in pengar och riktiga pengar till den här specialvalutan. Och Jag den kan det. då gå åt genom att köpa dig sådana här boosters som medlemskap eller de kallar det för licenser där du får 50% ökad experience 75% ökad pengar från matcher och sånt. Men det där gillade jag i alla fall att det, man kan ta valutan från ingame använda istället. Ja, det var, det var väldigt, väldigt intressant för då tänkte jag först att om du bara hade varit tvungen att betala för att få liksom, för 50% ökad experience och 75% ökad vinst om man säger från varje match, det är en väldigt stor ökning. Men sen när jag såg att det var rätt billigt att bara köpa, växla pengar om man säger så kan man göra det väldigt lätt. Ja, det, det, det, var, det var intressant. Jag tycker det, var det var kul att, det. jag tycker det är kul att du testar de här. För det, jag, jag ser ju själv att det finns så många spel där faktiskt som ligger gratis free to play. Och man tänker, oh, men du, jag skulle kanske ta slägga ner, men det, jag har inte riktigt tiden för det här. För det, jag vet ju att det finns spel, jag har köpt dem. De jag har köpt, jag, jag måste ju köra dem först. Jag tar ner ett gratis spel och sitter och kör. Nej, jag vill köra klart dem först. Men nu när du säger sånt där, du får en. Oh, can... hmm. Ja, kanske. Ja, men det är det som är så bra med de här free-to-play-spelen. Att du kan bara hoppa in och testa och se att, att det var ingen kul. Jag har inte förlorat någonting på det direkt. Lite tid, kanske. Mm. bra jag är det nog mer du har hunnit med? Annars är det ganska mycket du har med ändå, tycker jag. Ja, inte mycket mer. Jag spelat Terra och jag testade det där lite. Sen så har jag du mm. 3D-modererat resten av tiden, bara. Så, ja. Ja, det Danny eller Norsko. Ja... Space. Yes, skulle ha blivit klar med det nu i helgen eller nu under veckan sådär men jag och brorsan, bror min, min bror Kenny var på sista banan och jag tror vi hade börjat nyligen på sista banan och sprungit och letat runt lite litegrann och tänkte ja men det är lika bra, vi kör klart där, vi vet att det sista banan det är 19 banor eller 19 uppdrag och eh, sprang det igenom och så Plötsligt kom det upp såhär, serverproblem, och så blev vi utkickade för att ea server hade liksom slutat fungera. Då. Man tyckte jag ville att spela SimCity. Ja, EA borde ha lärt sig. Ja, <laughs> ja och eh, tyckte det var lite irriterande Vi visste att det skulle sista bara om man tänkte så här: Då skit vi att köra för det, det kommer inte fungera på ett tag här nu. Så. För, man, för när servern går ner, då blir man utsparkad till var sitt singelspel. Och inte köra ihop då Så då blev jag lite sur Tänkte att ja äh, nu har vi suttit och spelat i kanske ett X antal timmar så känns det bara surt När man blir utsparkad Nu förstår jag Har du någon är. komplett tid på Hur länge du har spelat det spelet? spelarna? Uh, nej du har jag inte Alltså det blir ju några timmar här och där Sist jag kollade så var vi över 24 timmar I alla fall Ja det är ganska bra Och då hade vi kanske kört 14 av 19 så ja, det, ja det, blir, det blir några timmar men alltså vi springer inte igenom spelen utan vi tar oss tid och går ut och kikar runt varenda hörn och har nästan plockat alla såna här uh, collectibles som finns i spelet genom att, vi har, genom att vi har gått runt och kollat över alla små skrymslen och sånt ja man ska spela spelet som man vill spela spelet Precis, det finns ju såna här som jag vet som har sprungit igenom spelet på kanske ett par timmar. Alltså de, de struntar i storyline, och hoppar över allting och springer rakt igenom spelet. Så det tycker inte jag ännu. Det är inte värt pengarna i så fall. Ja, du har ju köpt spelet. Du får göra vad du vill spela det det sättet som du faktiskt tycker om att spela som bäst. Ja, men mm. jag tycker fortfarande, det är ett väldigt bra spel fortfarande för att vara det första Dead Space. Ja. Så, men jag, är det nej, så jag att du på. tror att du kommer att skaffa dem Tidigare då och köra dem eller? Skaffa eller honom av de brorsan Han har båda två Kommer du göra det då? Eh, kanske Eller Kanske eller. Jag Menar du att vi ska ha dig på En månad här på podcasten Där du bara har spelat Dead Space varje vecka Men du vet ifall vi fortsätter den här takten Med som jag spelar jag och brorsan spelar Dead Space För vi för vi tänker ju vänta in eller jag tänker förvänta in och spela Alien Colonial Marine vilket nu släpper en ny patch här nu som ska fixa upp väldigt många en grej som är i patchen är att man inte trillar ur kartan trillar en kartan vilket känns en väldigt, plus. väldigt, oh, väldigt fördel men jag tror inte att det kommer fixa upp spelet i sig men där blir ju att vänta och spela i fall Colonial Marines tills den patchen ska släppas här någon, någon, någon vecka framöver Annars har det inte blivit så mycket. Det är, ju, det är Simpson på mobilen som jag spelar lite grann till och från. Oh. Vad heter det? Tap out. Oh, Japp, yep. jag har inte betalat en enda krona i det här spelet. tänker inte göra heller. Fast man vet ju att en del saker i spelet kan man inte få ifall man inte betalar. För det finns saker som kanske kostar 900 donuts. Och man får en donut för varje gång man går upp en nivå. Så. <laughs> Ta en stund då. Mm. <skratt> Problemet är att han sitter faktiskt och träglas. du bor ju precis vid en munkafärg så. Nej, jag skämtade inte bara. Ja, att din fru skulle inte tycka om att ha en massa munkar, Det skulle bli en större boll. <skratt> mm -hmm. Så är det faktiskt. Du, förresten, prövade frugan på det här spelet? Han spelade spela. inte det här? Ja. ja, jag slängde in det. Och sen så här, men du, vad säger du? Ska vi köra nu? Det var ett typ Tisdags, tror jag. Det här är en övergång till vad du har spelat nu, Fredrik, så du förstod det. Jaha. Ja, och då sa hon, ja, men jag ska köra Diablo först. Och sen har <laughs> hon vidare det. <laughs> Grejen är att <coughs> Diablo har haft både den ena och andra uppdateringen. Och just nu så är det så att man kan hitta några speciella nycklar. Som leder till att man eh, hittar några speciella portaler. Som i sin tur hittar man eh, några små rum som leder, som, som leder till eh, två bossar per en gång. Om man hjälper bossarna så får man ta på speciella organ. Och har organen, då kan du gå till eh, Blacksmithen och så kan han göra någon form av superring. Och Okej. den vill hon ha. Det ja, kommer en hel jag, jag, del nya grejer. Jag har hört att eh. ni måste spela Diablo här nu snart. Ja, hon, hon tjater på mig. Och ja, jag vet men... att du, skick, du skickar sms här i veckan en fråga för att kunna göra men jag var ju tyvärr hemma hos mina föräldrar. då. Ju. Mm. Eh, nej, men... Det var kanske i tisdags där ja. Um, hon, det har kommit mycket content till där faktiskt. Och framförallt hon är ju på level 60 plus 23. Uh, och hon spelar ju hela tiden med folk som man har som kompisar. Hon har faktiskt blivit väldigt bra på det där tycker jag. Uh, för någon som jag egentligen inte förstår sig på själva mekaniken i det. Utan hon bara mörsar igenom. Bra, då kan, hon då kan hon skydda mig ifall vi spelar. Ja, hon är jävligt stark faktiskt. man har väldigt mycket vitalitet och ganska st stark på, på DPSen på slå Ja, spelar man nog tillräckligt mycket så lär man ju så hur det funkar oftast. Jo, ja, precis. Nej, men det har varit inget här. Och när hon inte kör, vill inte jag köra. För jag har ju själv andra spel som jag kan köra. Och det faller ju oss in på vad jag har spelat. Jag har ju Kört lite grann på XCOM. Lite på och där, sådär. få lite feeling men inte så mycket. Så lever, jag, lever jag fortfarande? Ja du lever. Yes. Um, sen har jag kört Mass Effect 3. Förstås. Och uh, jag tycker om ID. Hon är kul. Ja hon var en av mina. Det var uh, ID och Talid. Det var mina kamrater. Ja oh, okej. Okay. Ja, hon, hon var typ på en gång lite horny på Joker där. Det tyckte jag var kul. Ja, um, jo. De har, jag vet inte. Har du spelat igenom hela Mass Effect 3? Nej, jag, jag har inte kört så pass mycket. Ah, Okej, okay, men de, de, ja, de, de två är intressanta, mm. kan jag säga. Jag kan tänka mig uh, Sen jag ska jag få mig ett nytt spel igen. Ja så, vad är det här då? Uh, <laughs> Need for Speed, the Most Wanted. Suck, himla med ögonen, skaka på huvudet. Har inte du alla spel snart? Ja, det vet jag inte. Men det här, vad ska jag säga, det var back to basics. Det var snyggt, det är snabbt, det är lätt åtkomst till race. Och framförallt, det är kul fysik på bilarna. Vad är för storyline i spelet då? Det har ingen storyline, det är bara att ut och köra. Ja, men då är, det, då är det faktiskt ett genuint spel i alla fall. Mm. Jag har säkert det, men den, är, den måste vara super, super tunn. För jag har inte sett eller hört om den när jag kör. Så. <laughs> låter, det, låter som en bra storyline. Ja, nej, det handlar egentligen. De, de sätter upp att det här är... Nu är det ju en hel stad. Du får köra vart du vill i princip. Ungefär som var i Underground förr. Och... Du får köra runt vart du vill under hela vägen. Kan du stanna till om du ser någon bil? Stanna upp bredvid den. Och så klickar du på knappt. Då har du fått den bilen. Uh, och då menar jag att det går ut en grupp och tar ut Utan du bara byter bil då typ. Du låser upp bilen på vis kan man säga. Uh, mm -hmm. Och sen har du raced och åker runt över, överallt. Vill du inte åka istället stället. Du kan du klicka på lite meny om du har redan hittat den. Och så kan du komma dit på en Och uh, mycket röj bara. Det är mycket att köra. Åka genom skyltar. Göra lite tricks. Men framförallt kör, kör, kör. Det är snygga bilar. Uh, och som sagt bra fysik Så det, jag tycker det var, var kul att man går tillbaka Det, det är lite nerverande enerverande dock, För man åker Naturligtvis de här supersnabba bilarna Och ju fort total totalkrockar Med andra bilar Då får du plötsligt helt stopp Och står det wreck Förut det är typ tidigare Då kan man vara Så åker den vidare Så det, det, det är faktiskt ett plus Min bok. Men det är lite enerverande när man kör ett race och sen precis innan mållinjen så är det någon jävla vanlig bil som kommer i motsatt riktning. Och man försöker att men man ser bilen. Jag har en och. att fråga hur det går för dig på dina körlektioner egentligen, för du spelar sånt här sidan av. Det är nog helt annat det som inte tar upp i podcasten. Ja, okej okay, Nej, men jag var faktiskt ganska nöjd. Jag fick det på uh, en sajt som heter spelnyckel.se. De hade en rea, så jag fick det på 140 spänn. Det var där du lade upp nu i veckan? Ne? Ja, de har en rea där med mycket spel faktiskt. Och det är ju mestadels originspel och steamspel, men det finns lite annat också. Och allt från 29 kronor upp i princip. Så den, det finns mycket gott där att hämta. Men det är i alla fall de tre. Det är väl främst Mass Effect och Need for Speed som jag har kört. vi säga. Bra spel. Och Mass Effect 3 håller jag på. Jag håller på att suga lite på den karamellen känns som. Jag vet att det kommer ta slut. Jag vet inte om jag vill att det ska ta slut. Finns så um... mycket DLC som du kan fylla ut med ändå ju. Ja? De släppte ja. ju sista DLC. släpptes ju nu här i veckan. Ja. Jag känner mig lite som en som är dum puritan på något sätt, för jag känner jag vill, om de nu har gjort spelet på det här sättet utan DLC, då ska man kunna köra det och få en spelupplevelse utan att behöva köpa till DLC så jag, jag har tagit ner dem gratis DLC mest för att jag kunde kunnat, men jag skiter och att köpa något, jag ska köra igenom det. och vet, känner jag mig själv rätt när jag kör klart, då kommer jag förmodligen aldrig köra om det skulle uh, jag tro men ja, vi får se jag körde ju om Baldur's Gate, jag vet inte hur många gånger. Fast det är inte samma sak riktigt. Ändå har du inte skaffat Baldur's Gate HD, eller? Ja, jag, jag bidrar min tid. Ja, ja. Du väntar att det kommer på någon rea? Ja, framförallt för att jag vet att jag har spel. Eh, och Jag kan vänta, liksom. jag vet ju vad det är för något spel. Visst, jag har lite nya moment och så. Eller framförallt nya delar kanske och lite gubbar, men... Annars är det egentligen samma som jag körde då 98 eller när det kom. Så jag kan nog vakt med det. Däremot är det just SimCity och det kommande BioShock Infinite som jag är extremt sugen över. Och kollar dagligen, eller kanske varannan dag om det finns någon nedsatt rea. Men just nu så har jag spenderat lite för mycket på dumma grejer, så jag kan nog inte köpa referens kanske nästa månad. Uh, hur är det? Bioshock, det släpps den 23-delen 26 nu? Ja, det är något, något åt det hållet. Något 20-tal av oss i alla fall. Ja, däremellan, 23 del 26 vet jag. att Någon av dem är det, i alla fall. Mm. Där har vi ju... Våret dum att sitta och tittat på en massa där och SimCity och tänker... Åh, åh fan vad kul de ser ut. Sluta kolla trailers och sånt. Du kommer bara sitta så att jag vill också... Åh. Ja. Sen kommer din fru och säger: Nej, det får du inte. För du har redan köpt 14 stycken skräppspel Ja, men det vet väl inte hon. Oj, så är det högt. Eh. Jo, det gör hon, de, för jag har sagt det bakom din rygg. Ja, okej, okay, men då så. Nej, men. Nej. Vi får se efter nästa lönning vad som finns kvar på pengarna. Vi har ju bestämt oss att vi ska dra till Thailand nu i december, så jag vill spara lite på pengar. pengarna. Bara att ni tar med mig en liten påse. För du vill ju åka till ett varmt land. Mister, åh oh, det är fem grader ute, gud vad Det finns vatten, jag kan ligga i spat hela dagen, för mitt huvud kommer att se ut som en jävla kräfta ju. Ja. Jo, men tankar på att vattnet oftast är varmare än luften så vill jag se hur det ser ut. Ja, jo, det skulle ju vara kul va? Kolla vi på kräfta. Var, var det, det nu? ser du den där pölen där borta med Norgeflaggan som viftar fram och tillbaka? Det är han. Nej, det är jag som säger, I claim this in the name of Norway. <laughs> <laughs> Jag ska inte vara elak. Jo. Ja, är det är allt jag har spelat. Ja, det är faktiskt bara det. Det är med x och Newt for Speed. Det var inte mycket, eller hur? Tänkte tänk en veckan jag har faktiskt spelat mer än en grej. Det är, uh. fast, fast det är klart. Nu, nu ljuger jag lite, för jag har också Kört World of Go och uh, Defense Grid. Men de räknar jag inte med, för de kör jag varje vecka. <laughs> Jag vill bara ta in den nya, lite fräscha. Så, okay. så, så jag, jag ska bara säga så här, same same, same. Ja, men du är ju norsk också. Ja, men när jag, när jag väl tar hem den jävla kryssboxen så kommer jag att sätta mig och spela. Jag känner till det är lite småsug Xbox-spel. Men jag har ju, den står fortfarande ute hos gamlingen. gamlingarna. Ja, jag säger det. Där. Du är en dålig människa. Jag har sagt det att ja. du Du är en dålig människa. Ja, men inte lika dålig som du så. Ja, mm. Ja, ja. Hur som helst. Innan vi går över till film och tv serier så tänkte jag att vi skulle ta den delen som vi nu ska göra till. Lite av en fast del. Och det är ju då spelutveckling med Max. Dataspelutveckling med Max. Max. Mad Max. Galna. Ja. Eh, Vad har du för oss den här veckan? Idag tänkte jag tala lite om AI. AI? Ja, ja. just med tanke med SimCity som kommer ut nu är väldigt AI-baserat. Eller väldigt agentbaserat skulle jag vilja säga, vilket mm. är en form av AI. Eh, det är ju lite intressant att programmera för AI, för att det går väldigt... Eh, Tvärt emot mot nästan en annan programmering tänkte jag säga. Ja på vilket sätt då? Jo, en vanlig programmering så försökte du optimera alltihopa och göra saker så fort som möjligt. Du ska få saker att hända så bra som möjligt. Du ska ta små... Allting ska gå fort, lätt och simpelt. Medan AI kan du inte riktigt göra det. Du har som en mätare desto Desto mer krävande programmet är av datorn, desto bättre är den artificiella intelligensen. Mm -hmm. Och det är nästan oundvikligt, exempel. Man vet att det finns bra program som gör nästan. Jag ska inte säga en perfekt AI, men om du ska ha ett lite simplare mål, så kan du göra en AI som är nästan oslagbar. Men det kräver så jättehög prestanda så att man försöker balansera det mellan just prestanda och eh, kvaliteten på AI. Okej, okay, men jag tänkte då, hur yttrar så här? Hur, hur liksom vet man, nu är det nog? Är det att man liksom, för jag försöker få det här in i huvudet på, är, om vi säger att du ska lagra, eh, du har ett så stort spel och det här tar så mycket av resurserna. Hur vet du hur mycket som du behöver och hur mycket det krävs eller hur mycket som måste räcka? Man får ju se ofta. AI. Jag har inte utvecklat de absolut största spelen eller hur de använder sig där. Men eh, när man har spel som de små spel som jag utvecklats har inte haft jättekrävande grafik. Vi har haft lite fysikmotor och lite lätta ljusmotorer och sånt. Men då har AI en rätt stor plats och kan fylla upp resten av prestandan. Men det är nästan alltid något som kommer efteråt. Det är något som är. Vid sidan av, för att först och främst, så nu för tiden vill jag alla ha, eller vi börjar komma till den gränsen att det ska vara den snyggaste grafiken. Och om de använder 90% av all prestanda och köra på grafiken, kanske, då kommer det sen att uh, inte finnas mycket kvar till AI. Så ju, den kommer ofta som en eftertanke. Okej. Okay. Men kan man se som om vi säger att då hela spelet som säger är 100%. Hur många procent av spelet är typ AI? Är det liksom olika för varje spel eller är det ungefär likadant för varje spel i nuläget alltså? Jag skulle säga olika för varje spel beroende på vad du vill att den ska utföra men du kan nästan få en om du ger AI 100% om du har 95% AI och resten för grafik och så en väldigt halvtaskig lösning som inte ser jättesnyggt ut men du skulle du fortfarande ha en väldigt väldigt bra AI Men du skulle förmodligen fortfarande kunna dra upp den ännu mer till över 100% Men du, du har inte prestandan som klarar av det helt enkelt Men vad är det då i AI som gör att det krävs så mycket prestanda? Um, ja, så som vi tänker, jag tar ett väldigt basic exempel AI Det är pathfinding När du ska, ta, du ska gå från ett mm. ställe till ett annat ställe om du ska ta dig... Det finns ju väldigt olika metoder. Då söker jag Om du har ett rutnät så försöker du gå från en ruta och sen går du till nästa ruta och åt ett håll oftast. Du försöker dra dig åt en målpunkt. Och när du väl kommer dit så märker du att här var det en vägg. Precis. Tänker jag då försöka söka därifrån och försöka söka runt? Eller försöker du bara kolla om du har kommit till målet? Du kan söka från din startpunkt ut åt alla håll så att du har, liksom, jag söker åt höger, jag söker uppåt, jag söker åt vänster och jag söker neråt. Och sen så söker jag från alla de punkterna ytterligare åt alla håll. Ja, och det kommer öka exponentialt i hur mycket tid det kräver tills du kommer till rätt punkt om man säger. Mm. Så när det kommer till pathfinding så är just... Små, smala vägar. Labyrinter är ovanligt lätta att lösa, eller kräver väldigt lite. Öppna fält kräver så otroligt mycket mer prestanda. För att det finns så många möjliga... Om du tänker ett öppet fält, eller om du har en labyrint, hur många vägar kan du gå att du har bara en ruta att röra dig på? Det finns tre, fyra vägar kanske du kan tänka. Om du tänker dig mot din återvändsgränd där kanske fem, sex... Stycken. men om du tänker ett öppet fält, hur många vägar och på hur många olika sätt kan du röra dig på ett öppet fält det är nästan oändligt så man försöker ju hitta det som är bäst och gå först, men just AI är lite speciellt på så sätt att det, det kräver mycket och det kommer alltid att kräva mycket, så att desto bättre datorerna blir, desto mer bättre AI kommer vi få, eller bara ge mer resurser till den Mm. Och det kommer in lite på det här med SimCity. För folk har klagat lite på att du får bygga på en sån liten ruta. Ja just det, ja. Och det är för grund av att de kör så avancerad AI. När din, när du, om du har hundratusen invånare. Det är hundratusen agenter som ska alla ta del av alla andra. De har liksom sina egna behov och de simuleras. Det är verkligen en agentbaserad simulering och du får själva översikten. Det är inte bara en AI utan många AI arbetar tillsammans så blir det många agenter och du ser resultatet på hur de uppför sig. Då är det är en agentbaserad simulering. och Jag tror att de till och med släppte det ett statement om just hur de kan inte göra större städer för att dagens datorer klarar inte av den här formen av simulering på i realtid. Men är det då, nu ser säger dagens datorer, det är inte att de säger att det här genomsnittet av datorerna som finns idag så har vi valt att ha på den här nivån för att då kan så många som möjligt spela det. Eller är det verkligen att har vi en mer, 10 000 mer, då kommer det paja helt, liksom mosas. Inte. Mm, nej, jag tror att de fick välja någonstans som skulle funka för alla mm. Annars, de, det skulle ju vara Jag tror folk skulle klaga väldigt mycket om du hade en form av slider på options på hur stor din stad får För mig, om man känner att jag har en monsterdator så att jag får och kan bygga en större stad Alla skulle ju vilja bygga en större stad och så skulle deras datorer inte klara av spelet Och då skulle de kanske klaga på det Sen är det en fråga också just som vi pratade om lite tidigare just med servern. Det kanske skickas information via servern och så också. Och då är det AI eller är jag fel? Uh, vi server brukar vara en annan sak. Det brukar inte vara allt lika mycket. Uh, man försöker göra... Du kan inte göra avancerade uträkningar mm. över en server. Om du, om du tänker du då att du har en jag kraftig att ska... server som uträkningarna sker på agentbaserat. Nej, eller? Jag tänkte mer bara typ uh, den informationen som sker i din stad skulle jag ändå liksom komma över till min motspelares och de eventuella saker som händer skulle komma över information. då Det, måste ja, bli det är ju inte jättesvårt för det är ju ett litet skick bara. Om du skulle försöka skicka hur alla personer i din stad känner sig över till en annan stad så skulle det vara väldigt svårt. Men ja. det du gör förmodligen är att du, du summerar på din egen sida till ett nummer så är det att dina invånare är så här glada och då kan du skicka över den, bara ja, det numret precis. som du skickade över och det är ju bara en liten grej det är jättelätt. Som så en bild av alltså. helheten bara ungefär. Ja precis, så att du kan räkna ihop den och skicka över den utvalda informationen, för du har ju mm. tillgång till alla agenter. Men jag tänkte där, om vi ser på SimCity då jag antar att de kommer komma med expansioner. Tror, tror du att de kommer gå ifrån det här med just den här storleken på städer? Eller kommer det bli kanske lite större städer framöver? eller? Ja, det är, det är intressant att se på det. Vi får, vi får se. Jag, jag tycker att artificiell intelligens är ett väldigt intressant område. Vilket fortfarande ökar så mycket olika tekniker och så. Och mig, som jag säger så här, om du, om du använder pathfinding-exempel. Som jag säger att du söker åt alla håll och kollar för varje ny ruta du kommer till- om du har kommit till ditt mål. Eller om du vet vart ditt mål är- och du försöker söka lite åt det hållet- då är det ju otroligt, otroligt mer effektivt- för att du vet vart du förmodligen är på väg. Mm. Och kan du fixa en sån utveckling och optimering- av just artificiell intelligens- så kan du få väldigt mycket smartare- och mer optimerat och kan ha större städer. Då. Ja, precis. Men jag tänkte då om vi tar just AI- kan man liksom dela in AI i olika fack? Och då menar jag alltså, finns det delar i AI som är att den här delen av AI, den tar hand om det här. Och den här AI tar hand om det här. Och den här delen av AI tar hand om det här. Finns det några större delar i AI? Eller är all, AI allting liksom, eh, programmerat tillsammans i en klump på något sätt? så att allting... De här processerna här som sköter där, de här processerna sköter där liksom, och allting bara sitter där i en enda rul. Va? eller är det liksom stolpat på något sätt eller hur fungerar det? det är sällan just i SimCity så tror jag det är väldigt som sa, agentbaserat och för att få någonting agentbaserat så ska varje agent ha sin egen vara väldigt självständig om man säger så att det är inte Ja, allt som den agenten ser och räknar ut och så ska ske just i den agenten. Han ska inte dela med sig med sin omgivning för att det förstör lite hur en människa på samma sätt simulerar. Som man försöker simulera en stad så kommer man ha en väldigt tung eh, AI-del. Men man skulle ju kunna ta att eh, ja, du skulle kunna spara många vägar som alla skulle ha pathfinding i pathfinding så skulle du väldigt lätt kunna säga att en person har gått den här vägen att du skulle kunna spara den vägen så att en annan person kommer dit så behöver du inte han söka om den vägen utan han har den vägen sparad för någon har tidigare gått där så det är också en väldig skillnad på om du vill göra extrem effektiv AI eller om du vill göra en simulerad verklighetstrogen AI tänkte jag säga. Verklighetstrogen AI är väldigt skumt men ja, en simulering eller en mer ett mer ett, uh, spel. Mm. Jag tänkte just då, om vi just går tillbaka till själva AI och utveckling av AI, vad är liksom svårigheterna i att göra en, en bra AI utöver just resurshantering och sånt? Jag skulle säga att det är djupet på hur långt en kan gå. Om du tänker om man ska göra en AI för till exempel schack mm. då finns det ju jättemånga olika moves man kan göra. Och det är... Du, du har svårt när du programmerar en AI. Du måste programmera något för alla fall som kan gå oändligt runt i sig själv. Väldigt klurigt här att säga så, men... Du ska ju räkna alla moves om du tänker. Om du gör ett move och sen så tänker du vad kan du göra utefter efter det och hur mycket poäng får du på det? Man har en form av så kallad heuristik Var liksom, Och säger ja, du tar den här och den är värd så många poäng eller du kan ta den här, den är värd så många poäng och du spelar så otroligt djupt. Du kan tänka, okej, okay, jag tänker fem drag djupt nu och på alla möjliga konfigurationer jag kan göra. Och det är väldigt svårt för den som programmerar. Jag kan inte spela schack så bra. Så jag måste ändå försöka programmera något som jag inte förstår. På samma nivå som jag... Det är, det är som att säga att jag försöker göra någonting smartare än vad jag själv är. Och det är väldigt mm. svårt. Du. Jag förstår. Så jag tänker att djupet i just AI att kunna veta, göra steg som gör att du ska göra någonting som är smartare än vad du är. Med, men du är inte smartare än den, så hur gör du något som är smartare än vad du redan är? Fuska. Nej, ja. ja, det är så kan man se på det. <laughs> <laughs> Nej, det var roligt. Vi hade ai lektionen då vi fick spela eh, göra Otello AI och sen så köra dem mot varandra. Då var det väldigt. Alla skulle ha den bästa AI. -n. Om man vet mm. att den är bra när man inte kan slå den längre, då blir man lite stolt över, det är som ett litet barn som man programmerar upp. Som bara kan spela skiten. hotell. Vad sa du, Danny? Jag skulle bara jag skulle bli upprörd och radera skiten bara. <laughs> <laughs> Nej, Du gör ju en AI som du inte kan kloa och då får du göra en ny AI som kan klå den gamla AI. Sen sitter man där själv och man tänker, jag kan absolut ingenting. Jag kan inte slå någon av dem. Ja, ja. det var ju därför vi, eftersom att vi kunde göra en stark AI som kunde klå våra vänners AI. Då var det ju som att vi besegrade dem ändå. Så. så hur bra gick det för dig då? Jag kommer inte ihåg, det var ju över ett år sedan nu. Så att, ja, det gick då ganska bra ändå. Men jag tror att på den nivån vi var då så blev alla ungefär lika bra. Vi hade ingen superavancerad AI. Men vi hade en som kunde göra alla möjliga steg. Och sen fick man ju bestämma då just hotell och då är ju väldigt undigt. det är lätt att spela för du kan tänka att om du tar dem i hörnen så de värre jättemycket poäng. Och då fick man spela lite mot fienden, sa jag, för man visste hur de tänkte för de hade gått på samma, de hade gjort samma uppgifter inför att man visste hur de skulle programmera. För man försöker förutse vad jag vet allt hur din AI tänker så Jag kommer ändra min huristik på min AI för att anpassa sig för att klåda in för att lura de andra och så. Så det vore ju det ultimata stegen, men det kräver ju att man sen ska ha en form av AI som kan känna igen och lära sig och veta hur fin den spelar och sen så ad adaptera sig till den. Det är ju väldigt kluriga grejer, men ja. Ja, men jättebra Max. Det här är ju som sagt ett segment med just spelutveckling som jag tycker vi Måste hålla i och fortsätta med. Jag känner nog att det var ett riktigt bra ämne den här veckan. Och jag ser gärna att er som lyssnar där ute har ni några spelutvecklingsfrågor så vänd er mot vår e-post fanboys och då är det fanboys med zäta. Och ta direkt till Max där. Han, han har säkert mycket saker som han gärna kan. Ja, svarar på allt tänkte jag säga, men helst Bra inte. Max, då kan du svara på den här. Hur lång tid tror du tar det innan vi kommer få en genuin AI, en, en egentänkande, artificiell intelligens? Ja, jag har en på gång, den är klar imorgon tror jag. Birger räknas inte. Birger har vi sagt, han räknas inte. Du får inte sluta med den nu. Vadå, Birger, Birger version 2? Bänkt kommer det. <laughs> <laughs> Okej okay. oh, <Okay>. <laughs> ja, ja. Med det så tar vi oss en kort paus Och återkommer med film och tv serie och annat Gött, gött Strax tillbaka Och så var vi tillbaka här på Anon Fanboys. Och eh, nu ska vi ta ett tur med lite av film och tv och andra nyheter som finns kring dessa ämnen. Eh, norsk, eller Danny som det också kallas. Har du några film eller tv-serie nyheter? Uh, jag kan ju ta en, en grej som är övergång från föregående ämne med spel. Att, uh, Tom Raider ska ju bli. Film igen Woho Fast det ska också bli en reboot Det ska ha absolut ingenting med de två föregående filmerna att göra Nej, inte Angelina Jolie tillbaka där Precis Men det är ju bara frågan Vem som ska spela Laura Croft egentligen Max Aldrig äh, Ja, ja Han ja. har ju långt två i alla fall Det spelar ingen roll. hur mycket de betalar mig den kan aldrig spela. Okej, du får, i du får form. 70 miljoner. Lätt värt det. <skratt> <skratt> <Jämliga. skratt> svikar. Det var ju bara min taktik för att få dig att ge en hel summa pengar. Mm. Grattis, du har fått 70 miljoner hårstrån. Min... Det är det rätt där. mycket. Var ska du samla på dig alla dem? Det är för, hans skägg, vet du. Eller, ja, vänta. Nej, har de sagt någon tid för när det här ska komma, eller? Eh, nej, det är inte sagt någonting alls. Men eh, det, det, de, det är det som har sagt att det ska bli en reboot och det ska absolut ingenting. Ingenting i storyline ska ha någonting med gamla. Det är liksom för att följa upp med det nya spelet. Så därför tycker jag självklart att Camilla Luddington ska spela huvudrollen. Det är hon som gör, eh, är ansiktet och röst för Laura Croft i spelet. Frågan är ju, man vet ju inte på vilket sätt de gör om den här rebooten. Att det är ungefär som rebooten till nya Tomb Raider-spelet när hon är väldigt ung ändå. Ja, men det, nej, ja, det, ska, det, ska, det ska vara en origin story igen. Det ska, det ska vara precis som spelet, en ny origin story för hur, Tomb raider -spelet. Hur gammal är den där då? Ja, vad kan den vara? 20... 20-någonting. Jag vet inte exakt hur gammal hon är, men jag tycker att hon ska vara perfekt. Hon är ju ansiktet för nya Tomb Raider-spelen, så då kan vi lika gärna ta henne i filmen också. Hon är ju ändå skådespelska. Ja. Ja. ja. Så, kan vi göra, så gör de en direkt tie-in till spelet. Se filmen, spela spelet. Mm. Oh. Mm. Då sa mm. mm. Mer på nyhetssidan. Ja, jag vet att du skrev upp det här också i vad vi skulle prata om. Mm. Star, Star Wars. Den eviga snackelsen. Precis. Uh, Carrie Fisher är ju sagt att hon är uppskriven för nya Star Wars, episode 7. Och uh, herr uh, George Lucas uh, gjorde ju bort sig här nu i en intervju. Då han sa att de redan hade skrivit upp att de har redan fått Mark Hamilton... Äh, Mark Hamilton... Äh, äh, att, äh, <laughs> Mark Hamilton Mark Hamilton Carrie Fisher och Harrison Ford redan var, hade skrivit på att det var liksom bara de slutklämmen på kontrakten som var kvar att fixa. Så han, så, han gjorde bort sin och Sen kom han och sa liksom att, oj, jag kanske inte skulle prata om det här. Uh, uh, uh. ja, ja men, men det är ju inte riktigt satt i sten nu. Jag uh, har, har inte sagt det här så... <laughs> Ja, nya Star Wars. Jag har så, suttit mm, så. faktiskt och läst på om det där lite. Jag, jag vill se Barnen Solo mot Ben Skywalker. Det finns det mycket, ju en del. Det är mycket där. man vill. Ja, ja, men det här, jag läste ganska nyligen på det här också. Att det skulle utskriva sig efter alla böcker och allt sånt där. Så att det skulle vara helt nytt. Efter alla böcker. Det skulle utspela sig efter mig. Det skulle utspela sig med, till och med Hans Solos barn och barnbarn. Så det skulle utspela sig på den perioden tydligen vad jag läste senast. Uh, ja, för det finns ju böcker väldigt långt framför. Ja, ja men de i de är böckerna då? Originaltrilogiböcker? Ja, alltså med Luke Skywalker att det skulle utspela sig efter de vanliga böckerna alltså inte de som utförde sig jättelångt efter ditt pucko. Efter de vanliga? Nej. <skratt> <skratt> ja. Nej, men det var kul som sagt. För Carrie Fisher hade ju fått... Hade vi vid, vid något tillfälle fått frågan om hon skulle återkomma till rollen som Leia. Hon hade bara rakt sagt ja. Sen så är det ju självklart som du säger nu. Att det är inget riktigt satt i sten, då kanske som gjorde. Nej, för hennes talisman gick ut och dementerade att hon skulle vara med i det sen och sa nej nej nej det var bara ett skämt fast nu är det ju tydligen att hon ska vara med i filmen i alla fall jag kan tänka mig att hon är bara trött på att få så mycket frågor från hon säger ah, ja så får hon slut på lite. men Pre vi får se precis så, ja, det, det blir intressant att se men då är i alla fall de, de viktigaste, viktigaste personerna i alla fall med i Filmen som jag tycker. Precis, ja. Det räcker egentligen att de är bara cameos. Alltså. Det är ju så. Precis jag vet inte om jag vill se dem så mycket ändå, faktiskt. Uh, nej, kanske inte. Men efter att ha sett Mark Hamill i... Jag såg en film med honom ganska nyligen och han ser ju ut som han inte borde visa sig på film direkt. ju. i lite liten gubbströt. <laughs> ja. Han ser lite så här förtjupen ut, om jag får säga det själv. Va? <laughs> ja, Carrie Fisher är inte någon direkt... Supersnygg in, nu för tiden den, är den enda bra. som jag tycker har åldras med värdighet Det är ju får ut av dem Ja Ja det är, kanske det Men med värdigheten i gubben med hängelant Hänger och allt ute. Ja, ja. För ja, de, han, han försöker vara hipp Fortfarande vet du ja. Nej men det är klart att det, det är kul att se de här gamla Ja de som startade allting Att de är tillbaka Star Wars ikonerna mm. Och, ja, det är ju som sagt det, Jag kan ju tänka mig Anthony de Daniel Som fortfarande är rumored Han kommer ju definitivt vara med ja, ja det är klart Så det, Och, Ja, jo Nej, det är inte helt om Han kommer ju sagt vara med man... Jag tror om man skulle säga Vilka av de här fyra är def definitivt Definitivt med Han Solo, ska ju Leia Solo Eller C3PO C3PO är definitivt med det är ju hela stommen i filmserierna. Jo. Definitivt med det. är en bra fråga. Ja. Mark Hamill tror jag är definitivt. Jag tror tror att han, Ja det tror jag definitivt. Jag tror att han vill ha jobb. Ja det också. Han kan inte sitta och göra joken hela tiden. Nej, nej, men jag, jag tror att han är den mest definitiva för utan honom så känns det som att storylinen kommer falla isär eftersom det ska utspela sig med dem efter det som hände 30 år senare och jag tror att han kommer att vara liksom en jedi-mästare på akademin så som i spelen var och eh, i böckerna mm. Jag tänkte det var kul att du sa han och att du hade sett nyligen han för jag, också, jag såg, någon thriller, såg någon trailer på någon film eller det var något på någon flygplan eller någonting Det, kanske var den det, det, det är den jag har sett Mm han är någon bad guy, hittar jag. Yes. Eller det kändes så utifrån trailern i alla fall. Han spelar uh, på, han är som en sån här flyg, uh, vad heter från. Han jobbar på en. Oh, oh, oh, oh, återkommer alldeles strax. Oh, fick han nog? Uh, just nu så tar han och packar ihop en väska. Och, Airborne oh. heter filmen. <laughs> ja, just det, så heter det. Och han jobbar som en sån här flyg... Inte flygleder, utan på flygbolaget uppe i tornet och sånt där. Ja, okej. Okay. Nej, jag tänkte... För jag såg trailern då Jag tänkte, för när satt och elok... Så tänkte jag, ja men... Det finns lite svärta där ändå. Och det vore intressant om han... Inte var on såklart som gamman Men att man såg att det fanns hela tiden konflikt i honom. Liksom. Det, det, ligger, det ligger i släkten ju, ja. Ja, verkligen. verkligen. Men som, som, man ser just, som man ser ut just nu. Han har ju åldrats lite grann. Så jag skulle klart se honom som en ny emperor. Liksom vi evil. Bara sätta på huvudet sådär. Så liksom... mm. Jag kan säga så här, Jag kan förstå om man skulle se ut och passa för det. Men jag vill ju absolut inte se luke Skywalker bli där. För då skulle han nu förstöra hela. Då skulle allt vara förstört. Jag, jag, jag vill helst se att han är på ett i tempel eller något liknande. Mm. Jag håller med totalt. Håller med. Det, det, det är liksom allting har liksom lett fram i böcker och spelen. Att det är liksom där hans plats är att liksom lära ut till de nya Padawans. Mm. Nej, sen men, sen men... hoppas ju klart ja. att Carrie Fisher och uh, de här som Ford, liksom, att de kör på det här att deras barn och, och där liksom också är att träna på templet och de kör in lite grann från böckerna. Det skulle vara väldigt intressant. Ja, men det är ju så att de måste ju ta någon ny riktning. De kan inte, de, jag tror inte att de kan ha någon större roll i filmerna. De har betydelsefulla kanske biroller, framförallt som får med tanke på att starka namn. Men... Mm. Som huvudkaraktär som måste fokus sig på någonting annat. Mark, damma av ljusavet. Du ska ut och slåss och du ska hoppa. Du ska studsa, du ska göra volter. Lika bra du börja träna redan nu. Just det, du, kan, du ska göra lika bra som Christopher Lee gjorde. De kommer göra en datamodell till honom precis som de gjorde med Joe. de i prequel-filmerna som kommer att studsa runt liksom och snurra runt. Ja, och jag vet inte. Men J.J. Abrams så känns det som att de kanske går ifrån lite av de här över... Fläskiga dataeffekterna och det hoppas jag att de. Gör. Jag kommer ju bara vara en massa lensfläsar och sånt där ändå, så vi kommer inte kunna se någonting. Nej. Jaja, men nu har vi ordbajsat tillräckligt om det här. Ehm, nyhetssidan, finns det något mer som vi behöver ta upp, eller ska vi gå vidare till vad vi har sett? Eller? Jag kan ju ta upp lite snabbt att Sam Mendes tackar nej till att James Bond 24. Ja. Fast det var väl ändå lite så ja oh, jag kunde inte riktigt se, för han känns inte som en sån som har fortsätter att göra samma och samma sådär. Eh, han, han säger ju att han har uh, uppdrag i teater och sånt, han har två stycken pjäser till exempel Kallchokladfabriken och uh, vad var här, uh, King Lear, uh, två pjäser han ska sätta upp. Det är därför han inte kommer göra nästa. Så, så han kör Shakespeare och Kalle och, och Klarfabriken alltså. Precis, alltså han har, redan, han har redan skrivit på för att göra dem så att han har kontrakt som gör ja, att, det jobbigt, att han måste vara där. Men ja, personligen så tycker ju inte jag att Skyfall var den bästa filmen. Ändå ser jag att det är den mest framgångsrika filmen, Tjór, sure, pengamässigt. Den drog in 1,1... Men uh, tänker du på de nyare James Bond-filmerna då? Eller? Jämför jag de ja, alla jag, jag tänker rakt över lager. Ja. Mm. Jag tycker om man ser till de, de tre nya James Bond, men nya Daniel Craig bond så mm. jag tycker jag ändå att det här är den bästa faktiskt av dem. Nej, ja, jag tycker Casino Royale. Den är den är bra men den här är lite bättre. den sure, sure, lite den, den, här, den hade ju lite mer under uh, lite mer understory till det hela med bakom killisen också ju med de alla karaktärer och de skulle ta fram de nya Alltså byta ut så att då kom fram Q Jag tyckte det var lite... Q, Q, Q lite med, det var hela tiden en spänning i det i alla fall. Quantum of Solace var ju bedräglig på det sättet. att Den stod ju still hela tiden, tycker jag. Det, det, det, var, det, det kändes som... När man ser på de här tre filmer just nu så känns det som bara en övergång i väntan på, eh, på Skyfall. En, me, en mellanakt helt enkelt, ja. bara för att få karaktärer, ja, ja, lite karaktärer ja. och utvecklas. Ja, det är synd att säga Mendes God, Han ju en bra regissör, men... Vi får se vem som kommer. De har ju alltid oftast nu för tiden riktigt stora regissörer som tar hand om dem. Precis. Uh, vad kan jag vi... kan bara säga det lite snabbt. Jag tyckte den var så pass bra så jag gick med här om ett vecka och köpte Skyfall. Surprise! Nej, <laughs> det var någon liten stilbok som fanns där på hemma. Jag tänkte var fan Precis. Uh, nej, jag, jag kommer ju köpa in den också, för så äger jag ju alla James Bond Jag har ju min lilla Jeansbond, vi samlar väska, ju så. <laughs> uh, ja, jag har sett ett mål också nu, men målet är bara att inneha Casino Real, Quantum Salles och den här. Då. Du ska bara ha reboot-filmen, alltså. Ja. Mm. Uh, vad har vi mer för några roliga? Uh, uh, vi kan ju ta för folk som tycker om lite underre filmer. Så Clerks, känner vi uh. alla till. Mm. Uh, och. Idag, så bör, eh, idag är det 20 år sedan de spelade in, eller började spela in första Clerksfilmen. Riktigt bra film faktiskt. Och idag så började Kevin Smith att skriva på Clerks 3. Mm. Så vi får ju se ja. hur det blir nu med den eh, Clerks 3. Men, eh, Fast han har ju kan... att Clerks 3 är på väg ganska rätt. Ganska, det, ganska det är ganska länge att se den Men nu, idag så satt han tydligen igång med skrivandet om manuset Så mm. nu är det ju på, i print i alla fall så du, Jag gissar till att den kommer ut nästa år någon gång i så fall mm. Men det kan ju vara intressant Kevin Smith han gör ju lite små, små intressanta filmer då? Det här skulle det bli hans sista film mm. Men det får vi se hur det blir med det där ju ja. Ja. fast det är klart. Jag, jag tycker han har ju väldigt mycket äh, saker på gång med allt vad är podcast. Så han har ju en egen kanal för tusan små Precis. Han, han har mycket, må, många saker på gång. Han, har mm. ju mycket, han gör ju mycket. Ja. Men jag, jag tvivlar inte på att han inte kommer fortsätta göra sådana här småfilmer, alltså sådana här äh, det är om, sidoprojekt. Ja. Kanske inte några fler sådana här äh, biofilmer, kanske. Mm. Annars, oh. har vi, annars har vi Jag kan ta bara korta grejer Så att Mark mm. Ruffalo har gått ut nu Och sagt att det kommer ingen Standalone-hulken i närmsta taget mm. okay. För det, har, det har ju varit rykten, Många rykten nu att det kommer en Hulken-film Innan Avengers 2 Och han gick ut nu och sa att det, det kommer, Nästa gång vi ser hulken Är i Avengers 2 Så det kommer ingen hulkenfilm fram till dess och efteråt så är det ju frågan om det kommer den, för nu vi har haft två stycken misslyckade hulkenfilmer än så länge så. Men är det också, tror du att jag tänkte just det här med hulken, man borde väl ändå kunna göra en bra film på det här, eller? Nu är jag, jag vet jag är en av de få som faktiskt tyckte om Hulk, den Ang gjorde mer än faktiskt den nya Hulk-filmen mm, cool. men det är ju en fråga om vad man har för någon smak i den. Senare hade du mycket action och den första var det betydligt mer bara filo filosofiskt eller jävla saker filosofiskt. Men borde man inte kunna göra en hulk? En bra hulk? Alltså jag tror ju säkert att det kommer en komma efter att Avengers 2 Avengers 2 kom ut 2015 så jag tror att mycket väl därefter så kan man mycket väl göra en. Men de hade ju också hulken tv-serien som de ska göra så får vi se ifall... Hur det blir med den ifall han kommer att ha någonting med den alls att göra. Eller mm. hur de tänkte det ska bli. Ja, det undrar jag också. Han är ju ändå en ganska stor äh, tv- eller vad säger jag, filmkändis. Äh, äh, Mark Grassley. Jo, jo, men det är ju inte helt omöjligt att han liksom hoppar in och är med i en tv-serie. Det, det beror helt och hållet på äh, när tv-serien kommer och äh, i, ifall de kan göra så att serien kanske passar in ifall han gör en film att de liksom kan ta en paus eller liksom anpassa schemat för så ser jag mycket väl att han skulle kunna göra det och Vad det, händer om det, det blir en hit liksom då och fortsätter säsong efter säsong? Ja, ifall en hit så har han jobb för många år framöver Ja, ja jag ska inte säga något det vore jättekoolt Det det Och sen kan jag ta äh, min sista grej här nu jag har på film och sånt är att äh, Kerry Russell har skrivit också på för Dawn of the Planets of the Apes. Carrie Russell? Är det hon vågar våg, äh, på det typ från... Äh... Yes, det är hon. Hon som är med The Americans nu också. Och, och hon med Dawson's Sånt där? Nej, hon hade ju en annan tv-serie. Jag kommer inte ihåg var Felicity. Felicity. Felicity. Felicity, så heter den. <laughs> uh, och hon ju med i Mission Impossible 3 var hon ju också. Ja, just det. Uh, nej, hon har skrivit nu på för uh, den också, så hon uh, är nu med Gary Oldman, de två som har skrivit på senast nu för filmen. Så... Mm. Och jag har läst på lite grann att den här filmen ska tydligen 15 år efter första filmen. Oj då. Uh, okay. Så det ska utspela sig efter att aporna har liksom nu verkligen tagit över att hon, hon ska tydligen ha huvudrollen, kvinnliga huvudrollen, i filmen. Uh. Och uh, uh, Caesar försöker hålla, alltså apan Caesar från första filmen håller på håller på försöker hålla kvar sin makt och så kommer det att vara maktspel Precis som i första filmen att det är liksom mellan gorillerna och, uh, och de andra för några apor. <laughs> Schimpanser och orangotang Schimpanser och, och dem, precis och jag antar att det kommer att vara de här maktstriderna Och så ska det också vara en bas med människor Med forskare som ska försöka Rädda dem så att människor kanske Tar över makten igen få dem så att aporna inte är lika smarta Det är det jag har läst på nu Senast som har kommit fram om filmen Det är väldigt lång tid Som har gått sedan första filmen i så fall Ja, verkligen och det, det skulle bli intressant att se för jag tyckte faktiskt mycket, mycket om den här Rise of the Planet of the apes. Mm, ja, jag tyckte om den också. Jag får hoppas att den, den, den här fullföljer full, full samma anda nu. Ja, men framförallt, den, den kändes smart och genomtänkt och, och framförallt så satte den liksom den satte sig på nerv en nerv och sen när man såg på, på filmen liksom. Ja, det, ja jo, den, den kör ju på en viss ton äh, rakt igenom, ja, så, men äh, ja, nej, ja jag tror starkt på den här. Så, fast det, så får vi vänta tills 2014 innan den kommer ut. Ja, fast det är ju nästa år. Så. Jo, jo, men det är ett år dit. Det är ett Jätteligt. år. Du är gammal ett... nu. Ett år ingenting. Tänk jag hinner på Lund, jag hinner, ja, Max. Ja, Max. Han hinner För spela han 1500 dårlig, spel. Liksom. Oj, jag ska spela alla spel. <laughs> Ja det tror också Då gör vi så här nu att nu när vi har pratat om vad som ska komma skall Vad har vi sett och om vi har sett något Max har du hunnit sett något TV-serie, film eller whatever Jag har inte möjlighet att se på grejer Då Varför skulle jag inte? behöva betala tv-licens <laughs> Jag tittar på brax, idag, i brax i akvariet En Brax i akvariet Oj oj oj de som förstår den referensen Yes. Ja, Nej, jag, jag, jag har faktiskt inte sett någonting nytt den här veckan. Jag har bara kollat på mina anime-serier. Det är allt. Eh, helt okej. Okay. Så ja. är det ibland. Och eh, du då, Norsk? Eh, jag har kollat på mina, mina vanliga serier. Och så såg jag Rise of the Guardians gjorde jag också. Mm. Tyckte den var helt okej. Okay, ja just det, så. ja, den såg jag också. Det var den som du Max snackade om förra gången. Ja just det, den ja. Och jag kan faktiskt hålla med där. Den, den slog mina förväntningar också. Ja den var rätt bra ändå. Det var inte, mm. Man trodde inte det men den var helt okej. Okay. Ja, det var ju intressant hur hon satte de olika karaktärer med den ryska tomten. Och den australiensiska postkaren och så vidare. Ja. <laughs> <Yeah. laughs> Och sen såg jag första avsnittet på Viking här nu i veckan. Viking? Det är en ny serie. Den handlar om Ragnar Lodbrock. Det är en dansk viking. Det är en, nord en nordisk legend mer eller mindre. Han sägs ha varit avläg avlägset släkt med Oden. Det, det, det känns som en sån nordisk version Utav Game of Thrones Det handlar Aha. om nordisk mytologi Och så och han, Det handlar om hans resa fram till han blir Kung över vikingarna Och ja, hans liv och levande Runt omkring det, det, det är lite mytologi man får se. Första, första som händer att man Serien startar upp att de är i slutet På en stor fight Och han ser eh, Oden gå runt Bland de döda Och sen ser man hur, de, hur krigarna åker upp till Valhalla. Tuttäligt intressant. Jag, jag såg första avsnittet. Jag tyckte det helt den serie plus att det är om nordisk mytologi det tycker jag är intressant som Nordbo, så den ska jag fortsätta se. Ja. Första avsnittet. Den här, den kom nu den tredje eller? I måndags kom första ja. avsnittet. Vad heter den Sare? Viking. Okay, ja. Vikings. Hittar jag här på GNDB. Den måste det vara va? Ja, okej. Okay. Den får vi titta på helt enkelt. Gör du det? Men det kändes som den började precis som första avsnittet av Game of Thrones. Den halshuggning och sånt där. Det är, det är lite samma sak. Förutom, det här är History Channel som har gjort den. History Channel? Yes. Jaha, vad udd. Är den välproducerad då? Uh, ja, relativt. Ja, det är kanske effekten man får se när den hugger svärd igenom. Det är, det är inte, det, inte det absolut snyggaste, men det är helt acceptabelt. Mm. Så dataeffekt ser man. Jo, jo, men vad ska man göra? Hugga av någon politiker som Oh, oh, oh. precis eh, nej, Jag tycker jag tyckte också de som spelade var helt okej okay. Det känns lite skumt att de pratar engelska när de ska vara danska De har lite skumma brytningar och, eh, När de säger som till exempel att de ska gå till tinget Det vill säga råd, ett råd De säger the thing Det är direkt översättningen Tinget, alltså stortinget mm. De har översatt direkt till the thing ba, eh, nej absolut nej, nej, nej, nej, åh gud Precis. Jag kollar här lite på skådespelarlistan. Jag tänkte om jag skulle känna igen någon. Gabriel Byrne. Också och så har vi Skarsgård, ja. ja intressant. Jo, nej, det, det känns lite skumt. De, de, de, de det, det ska låta som de har lite brytningar. De, de har, hans son heter Björn, och de säger Björn. Sådär, man bara, äh, ja. Men, vad ska man förvänta? Det är ju liksom gjort för att resten av världen ska förstå vad de säger. Vi kan inte ha Precis. att de pratar på liksom danska. Mm. Vilket jag hade föredrag, men jag hade i alla fall behövt undertext då ju så. Ja. <laughs> <laughs> då tar jag nog hellre engelska faktiskt. Jo jo, men jag, jag stör stöder lite att de, har, att de har de här fjompiga brytningarna och ska försöka låta nordiska så alltså, Då tycker jag lika kan inte lite fråga rakt rakt och ner engelska i så fall då skippar vi de här fjomp -grejerna. Ja, men jättebra tips. det Jag ska definitivt ta ner den. Och på. Det, jag rekommenderar den varmt. Jag ser fram emot nästa, nästa avsnitt som kommer på måndag. Så mm. det, det är skönt. det jag sett. så ja Det är mycket bra serier som har börjat tycker jag i alla fall. Den här och uh, The Following och The Americans tycker jag är faktiskt är helt okej okay serier som har börjat. Mm. Så till de som lyssnar på det här kan jag rekommendera dem. Den Norsken ger en tumme upp. <laughs> en norsk tumme. För det kan du ge tre tummar upp, men det är lite svårt. Ja. Anyhow. Uh... Men det, det är gott och gott vad jag har sett, utöver de gamla, vanliga uh -huh. tv-serierna som jag ser. Vad du, vad du tittar på, då, Fredrik. Har du sett något roligt? Inget nytt här heller faktiskt på tv-seriefronten. Jag har eh, tittat vidare på The Following där till exempel som du nämnde och eh, mina andra standardserier då i princip. Eh, jag har dock sett på en film nu i veckan som heter Hitchcock. Hur var den då? För jag är ja, väldigt nyfiken för jag vill se den som jag tycker väldigt mycket om Hitchcock. Jag tyckte faktiskt att det var, den var faktiskt eh, bra. Eh, det var en fint skådespelad film med då Anthony Hopkins hur som, är han? Känns det som att, att det skulle kunna vara genuint? Alltså, var han precis som han har varit i tv-serierna och sånt här? Då? Ja, det tycker jag. Alltså, Hitchcock i Hopkins skepnad är liksom väldigt snarlik originalet, både i ton och utseende. Då. Även om just i den här filmen så den, den som nästan tar mer fokus då Heller Meren som hans fru Alma. Um, men det, det är inte så mycket Hopkins fel Mer som att det är att på det här sättet som Hitchcock själv var. Om du tror jag menar. Mm, um, och, uh, han, han gör ett bra porträtt tycker jag. Hon gör ett bra porträtt och filmen är ju då den handlar ju specifikt om framtagandet då, av då filmen Psycho. Och de motgångar och, och risker som kanske just medfördes med det här projektet då. Och Psycho som då var inspirerat av Ed Gein, var något som också togs upp indirekt via ja, Hitchcocks egna fascination av just nördar och det mörka då, som finns här i livet. Och det, det är väldigt prese mycket presenterat i filmen då. Med Just tankar från han, drömmar från han och lite sånt där. Men framförallt den är ju just dels ett semi, vad säger man, biopic typ. Mm, men framförallt så tycker jag ändå att den är en hyllning till Hitchcock själv och hans filmskapande och framförallt lite av känslan i, i, i tonerna på filmen på många platser i hans drömmar framförallt och kanske när han tänker på Ed Gein. spoiler, han liksom ibland pratar med Ed Gein i sina drömmar liksom och så uh, och ja, jag, jag kan nog faktiskt säga att den Visst, det var ingen sån här film som är liksom jätte, Jättespännande hela tiden Rakt igenom, för den har lite såhär Trillerinslag i sig Men stora fokus ligger ju på dramat i den här och, och där det, det, det, är ju, det är ju en drama självbiografifilm Så man kan ju inte förvänta sig att det ska bli så här yberspännande kanske Det är ju, det är ju om honom Inte Precis. liksom en film, film av honom Men däremot så är det ju så att Han, han kliver ju genom fjärde väggen uh, ovanligt och, eh, jo precis Och det är det som gör det lite så extra kul För det är det som ändå påvisar att det här är lite Av en hyllning också till han själv Och Hopkins gör ett väldigt bra Övertygande Agerande som Hittillskott faktiskt För Det tycker jag äh, alltså, I hans gamla TVC Att introduktionen med att han kommer Good evening Och sen pratar han direkt till publiken Och förklarar lite grann av sina tankegångar Om vad som kommer skall i delen nu. Vilket mm. det tycker jag är bra. Jag tycker om just det. är många scener som jag tycker om hur han liksom bara är. Det är inte att han gör något. Att han säger något ibland. Utan det är som att till exempel höstren kommer ner. från att öppna kylskåpet. Och kameran bara svänger lite. Och han sitter vid bordet med en tallrik med händerna. Eh, liksom över sin lilla mage. Och bara vänder huvudet lite långsamt mot henne och tittar. Och fortsätter sina grejer. Liksom. Det är små saker som håller Hitchcocks... Eh, hur han var i det publika ögat liksom, när han visade sina serier. Uh, nej, nej, som sagt. Den, den tycker jag var helt, helt okej. Okay. Den får av 10 tummar eh, sju fötter. <laughs> jag har sett fram emot den här filmen. för Jag kollade jag såg också på... Eh... Uh, the making of the shining den dokumentär eller the shining säger jag eh uh, Making of Psycho. The Making of Psycho jag såg den ganska nyligen och då får man ju inte han är ju tyvärr inte med alltså, det finns ju några korta snuttar men han får ju prata. Hans fru berättar ju om hur han jobbade och hur han tänkt och så det är ju mm. väldigt intressant ja. Så det är därför jag ser fram emot det, för jag är väldigt intresserad av, jag tycker om Hitchcock och kommer ju inom en avlägset framtid köpa in mig i den här jätteboxen med hans filmer, för de är ju mm. suveräna allihopa. Det finns så mycket man kan läsa in i hans filmer, han har så mycket undermeningar och det är så mycket gömt i bakom i kulisser och sånt. Precis. Plus att det är inte är de här vi slänger en hink med blod utan de mer subtila skräcken som byggs upp hela tiden, det är det jag tycker om. Mm. Ja men det, det tar man ju lite upp i filmen faktiskt för när de ska göra Janet Lees um, dödsscen där i Psycho mm. uh, Janet Lees spelad i filmen av uh, Scarlett Johansson uh, uh, yeah. slutade, slutade regla nu då? Nej, men <laughs> hon gör ett väldigt bra uh, porträtt där och uh, de har liksom tagit den scenen och han berättar att ja, vi, behöver, vi är inte ute efter blodet i scenen. Vi är inte ute efter att se dina kvinnodelar, så att säga. Utan det handlar om eh, där du ger publiken i form av din skräck. Känslan. Jag måste ju säga att hon var väldigt snarlik, alltså hur de har sminkat upp och... Alltså det jag har sett på bild, hon är ju väldigt, hon är väldigt lik, ja. alltså hår och Jaha, smink då. och allt sånt där, det är väldigt likt de har gjort det. Ja, jag tycker överlag i filmen på dem som man vet var kändisar för sin tid då, det var främst egentligen Hitchcock och, och då Janet Lees och kanske Perkins då, som också var ett väldigt bra porträtt, tyckte jag. Eller porträtt och porträtt, de är så kort så blir ju aldrig såhär jätteingående på dem. Men den personen som spelade han, Anthony Perkins, hette han så. Yes. Han gjorde också inga så övertygande den lilla stunden han var med. Mm. Jag, men... jag, tycker det är kul, jag tycker det är kul när de kommer med sådana här filmer. Alltså, väldigt mycket folk som kanske tycker det är intressant att se en, en biogra självbiografisk eller en biografisk film om någon. Men när det är någon sån här person så, kan, så är det ju kanske intressant att se, det är ju om en film som alla känner till och sen om en skapare av film som alla också känner till så det är, det är ju dubbelt upp där för av intresse mm. ju Allting handlar ju mycket också i filmen om hans nästan behov av att få ett erkännande Precis, plus, plus han i verkliga livet så, han var ju väldigt privat ju, alltså det inte allmänt om utan att visa upp hos vem han egentligen var känns det som. Mm. och det, det tycker jag de visar i filmen att han, är liksom, han, han vill inte ibland visa saker för andra uh, jag skulle vilja säga ett moment i filmen men jag vill inte det men det, det är jättefint i slutet av filmen när Psycho ska gå upp uh, och det går upp för publik då, då får man se lite av den inre Hitchcock leva ut för, för det är intressant han som sagt, Precis som sagt, han var ju en väldigt privat person i, det, i den meningen att det är för intressant att sin film om honom, vem han var egentligen bakom, bakom den här masken, skräckmästaren. Mm. Precis, men där tar vi oss ett litet punkt för Hitchcock då. Jag antar att vi har gått igenom lite på både film och tv-serier då. det lilla vi har i alla fall på det här området den här veckan. Um, Exakt. Och, uh, jag tror vi tar helt enkelt avsluta det här lilla segmentet nu och uh, tar en liten paus och återkommer sen med den sista delen som är då retrohörna strax tillbaka. Ja, välkommen tillbaka till Unknown Fanboys. Uh, nu ska vi ta i tur lite med en retrodelen här i podcasten och uh, där är det ju som sagt, det kan vara en gammal film, en tv-serie eller kanske just ett då ett gammalt spel som man vill belysa. Uh, Först tänkte jag höra mer filur där ute Max och uh, Danny, har ni något särskilt ni skulle vilja ta upp den här veckan? Jag vet att Max, Max har någonting men han vill inte berätta om det, jag förstår inte varför. Uh. Alltså att, att jag diskutera är... där lite under den här pausen här om eh, hur liksom jag vet ju, ett, jag tänkte på ett gammalt eh, NES-spel då mm. som eh, jag, jag, jag tror inte någon kommer gå tillbaka och spela. Jag vet inte hur många folk som faktiskt eh, hör en sån rekommendation och säger bara, ja det spelet ska jag gå tillbaka. För jag vet att det spelet är baserat på bara nostalgi för mig nästan. Det är ett helt okej okay spel, men det är så Nostalgia och jag kan fortfarande det hela spelet i huvudet som. Så, men det... så var det spelet då. Berätta nu. Det ni Säg nu vad det är för någonting. Berätta för färg. Aldrig. Det är mitt spel. Ingen ska få spela <laughs> det. Fredrik, se till han. Det är som att vara med dina unga nu, Fredrik, eller hur? Ja. Spelet jag, jag tänker på är Battle of Olympus. Battle of Olympus? Side-scroller. klassisk NES-spel. Är, är, är, liknar mycket Zelda 2. Kommer ihåg hur det är, spelas? Nej, jag trodde inte det heller. Nej, jag har inte ägt någon Nej. NES faktiskt. Oj, oj, oj, oj. Jag har ett i min hylla står här. Jag sitter på det. Det är mer som prydnad nu dock. Eftersom allting spelas på emulatorer. Men Klassisk sidescrollerspel Om någon vill gå tillbaka till ett sånt Men jag vet inte vem som faktiskt går tillbaka Och spelar sådana spel Det är bara sådana som har spelat dem Så om de kommer ihåg det spelet Battle for Olympus och känner jag bara, Ja just det spelet Då kan man ju söka upp och gå och spela det igen det är alltså, intressant. Jag känner ju en namnet Men det är, jag får inte öppna bilder i huvudet Det tittar du bara på Nej jag känner igen namnet Jag känner en framsidan också på Jag sitter och kollar på här nu på wiki Ja, det var, det var ett riktigt bra spel. Men det säger jag bara för nostalgin. Jag tror att det är nostalgin som talar där. Ibland kan man tänka sig att jag skulle kunna sätta dem och spela det spelet och njuta av det. Men jag tror inte någon annan skulle kunna göra det direkt som kommer nu som aldrig har spelat typ, den typen av spel. eller liknande. Det är, inget, det är svårt att gå tillbaka så långt och verkligen... Ja. Jag förstår hur du tänker. Men jag måste ändå flika in där att jag tror ändå att det finns... Um... En del människor nu, för det, om man ser på klimatet lite på, på, i spelbranschen och framförallt hos entusiaster och fans. Det har poppat upp massor med mässor. Och jag vet ju nu, nu har de ju retrospelsmässan nere i Göteborg. Eh, känner, du känner ni till den, eller? Nej. Nej. De har haft den nu ungefär tre år. Och det är bara gamla konsoler, det är gamla så här stora jävla arkadmaskiner. Man får gå och testa allting de köper, de säljer massor med såhär, och just mycket det till och med nygjorda sådana här spel till, till exempel Super NES eller till eh, Sega-enheter till exempel, som finns där som är gjort till den här och det är mycket entusiaster som kommer dit och det är mycket människor det är många människor som spelar de här spelen fortfarande Intressant, jag håller mig så mycket på framåt, så jag kollar inte mycket bakåt Jo men det blir det är, det är inget konstigt, så är det ju faktiskt för att oss alla. Jag har, har rent slump just... Jag lyssnar lite på andra podcaster, jag lyssnar lite på Youtube eh, vad säger det, kanaler och så. Och då har just Retrospelsmässan dykt upp många gånger. Och eh, jag har kollat upp klipp ifrån där det har varit reportage om den i både det ena och andra mediumet. Och det jag har sett visar ändå att från 2010 tror jag som de börjar till i år har ökat kolossalt i eh, besökare. Och att den generationen som växer upp nu växer upp med föräldrar som har växt upp med de här SuperNes och Nes och vill visa, vill berätta, vill säga att det här var det vi växte upp med. Och visst grafiken är retro. Och det, det funkar. Just på ja. grund av att vi ser så mycket spel i till exempel alla de här Steam-spelen som kommer ut väldigt billigt. Alltså de här eh, indiespelen då. Som har tagit tillbaka retro-känslan i många fall. Så vill man. Ja men okej, okay, jag körde det här nya Super Meat Boy. Vad kommer dess influenser ifrån? Ja, Super Mario 1 typ då. Om vi tar det riktigt gammalt. Så går man tillbaka till att hitta De kanske inte hittar en, en emulator. Fine. Då har man de här... De säljer ju och köper spel där på samma ställe. Och det finns mycket människor som tycker om det. Så jag tror definitivt att det finns en plats fortfarande för de här gamla. Och det, det, jag tror det är jättebra att du poängterar just det här spelet. Det kanske inte är någon som gillar det. Det kanske inte är det. Men om någon mot förmodan tycker om sidescrolling-spel riktigt bittiga riktigt åtta-bitiga så att säga. Fine. Då har du Battle of Olympus. Ja, men det är ett riktigt bra sådant spel. och Ja. Jag sitter och kollar på, ett, på en Let's Play på det här just nu och eh, jag tänker bara Zelda när jag ser det här så... Ja, men det, det är väldigt, väldigt mycket... Jag tror det, det, det, ut det är samma tidsperiod så... så antar jag, ja, ja. så det är ju det som var populärt just så det här stämmer jag ju. Se jag säga en spela. kopiering av det nästan, men det är en bra kopia, så ja. ja det ser intressant ut och jag tyckte om de gamla Zelda-spelarna. Jag äger de gamla Zelda-spelen till Nintendo och har fortfarande liggande hemma hos föräldrarna, så Precis. jag kan inte säga någonting. Fast, fast vi, vi är ju högstna på den eran. Då där var liksom det största som fanns. Nintendo. För mig jag var det Amiga störst. Visst, den var efter. Jag vet. Commodore 64 och Amiga. Oh yeah, Commodore. Commando 64. Oh yeah. <laughs> <laughs> ja, fast det är klart. Jag kommer ihåg de där sköna dagarna när man hyrde snes på macken. Vi fick vårat av min morfar, så vi var väldigt glada. Alla vi barnen familj. är familjen med men vi ju liten familj, vi är nio barn, så alla var ju lyckliga att få ett supernetel. Blev, det blev ju slagsmål om vem som skulle spela när. Jag är inte förvånad. Nej, det är inte jag heller. Sen var det ju alla tyckte om olika spel, så det var ju mest vi trillingar som tyckte om det, tror jag nästan. Precis. Men du då, Danny, har du någon tv-serie eller spel som du vill kanske belysa lite? Inte den här veckan, nej faktiskt. Jag tänkte ifall Max ville berätta lite mer om det här Battle of Olympus. För jag, jag ser bara fram jag har ingen aning om backstory eller någonting alls. Det finns inte så mycket att berätta. Du går runt och där där som bor så här. Det är ju Olympusby, säga att Det är temat på det hela. Det är. Grekiskt, om jag inte missminner mig. Ska, ska, ska han anta att ha är typ bad, bad guy i spelet? då? Ska han anta att han är sista bossen, ja. Möjligheten finns då. otroligt bra musik i det spelet, måste jag säga. Men det är mycket på sånt på många gamla NES-spel. Mm. Mm. Uh, jo, jo det, det kan man inte säga. Nej till att det var. Det är väldigt. Alltså, jag tycker nästan ibland att sådana gamla spel är nästan bättre än en del nya spel. De hade lite mer känsla i sig. Idag är det liksom alla de hela äh, krigsspelen där är gråbrunt och musiken är liksom. Men idag är det ju så idag är det ju så att de, de har sådana enorma resurser och de lägger ut, ja, vi tar lite där, vi tar in någon orkester här och lite så. Förr då hade du då hade Nesen, då sen. Hade... Bara det här möjligheten på den här lilla ytan här typ att, att göra någonting. och då då fan, då satte de sig ner och så märkte de och gjorde riktigt snygna låtar i många fall Liksom. på den här lilla begränsade ytan liksom, på på den nu befann sig på de deras jävla diskar eller vad fan det var för att precis på de, de här hemska midi låtarna så här, du har bara så här mycket du kan bara göra liksom artificiellt ljud. Du kan inte liksom ta några riktigt riktiga toner eller något sånt där utan får bara göra liksom någon mm, sån här bit, bit ljud som typ fast den är och så. Precis. Ja, ja, men då, då kan väl jag ta en liten här. Jag tänkte göra lite snabbt också faktiskt. Gör du då? Och eh, det jag tänkte på just det var ju faktiskt att jag hade ett annat spel som jag tänkte ta upp men Förut så pratade vi om det här um, Star Conflict, eller vad hette det? Yes, precis. Vilket hela tiden fick man att tänka på freelancer. Mm. Och freelancer fick man att tänka på Elite. <laughs> Har ni spelat Elite någon gång? Nej. Nej. Det var ju typ antikens jäkla vad ska man säga åka runt i en galax, köpa, sälja. Skjuta lite grann. Eller rättare sagt utforska lite. Prata med någon gubbi i någon jävla affär. Och så åker vi till en annan jävla planet. Och det var ju på tiden då det var liksom enormt små medel för att spara ett spel. liksom På typ en sån här vad var det för något slags tisketter? 3,5 tums. Nej det var ännu större. sådana här stora platta pappersbitar till jag Nej inte det 3.5. Ja, det kanske jag är. Det var 3.5 av de här stora platta. Ja, jag kommer bara ihåg att, att jag satt med det här Elit. Du ska du skaffa lite rymdskepp typ. Och sen så får du flyga ut i universum till alla de här jättemånga, många planeter som då fanns. Och nu i efterhand tänker man, men hur fan fick det plats? Hur fan fick de plats med så mycket... Känsla i det här spelet som var vektorgrafik alltså bara vad ska man säga om vektorgrafik för de som inte Det är vet. bara, alltså det är vektorgrafik i matematiska linjer tänkte jag säga. Ja, precis. Det är uppbyggt på linjer i princip. Du ser liksom, ja, där är en boll uppgjord av linjer. Det är ett, ett, ett linjärt spel. Ja men det, det, alltså det var en frihetskänsla i det här spelet som var svårslagen. Du kunde verkligen ta det vart du ville och uh, sälja och framförallt och skjuta elakringar i rymden. Och det var på en tid som det inte fanns. Ingen hade egentligen tänkt på att man kunde göra så här, framförallt inte med de medel som fanns. då. Så Varför jag tar upp det här nu är för att jag vet att det har gått igenom ett kickstarter- Äh, elit här för inte så länge sedan. Jasså? Yes ja, och en Windows-version är att äh, bli releasad framåt mars 2014. Och äh, det är samma designer som gjorde första spelet som heter David Braben. Plus i kanten. Ja, han gör den. Precis som nu kommer inte ihåg vad personen hette, som gjorde Formula 1 Grand Prix Det var också bara en person som gjorde det spelet David Brabham var den som gjorde Hela elit första gången Och han är den som i, i mångt och mycket gör Nästan hela den här eh, Nya Elite ja, så... Står ju här, här i en Bell också På mm. ja, Han kan ju absolut inte vara ensam Inte numera, det är en sak För 20-30 år sedan men alltså, basen, Jag, menar, jag menar på originalet Står det att det är de som är de Utvecklare det spelet Ja ja, men det här som gjorde främsta delen där. Mm. Okej. Okay. Eh, men vi får se där i alla fall den som jag ville belysa lite på den här veckan. Bli nyfiket att se hur det ser ut nu för tiden i kickstartarna. Ja, jag, jag tänkte så här rent överlag. Vi har ju sett i Online kanske eh, ja. lite hur screen ser ut och de har ju kommit väldigt långt i sitt spel. Eh, och eh, där visste man har inte så mycket fokus på att köpa och sälja och så, men kan man använda sig av den och sen kunna ta sig till lite planeter? Ja. Så i EVE Online och inte fokusering så mycket på att köpa och sälja? Ja, det var jättelänge sedan. Jag vet att det finns köp och sälj, men det här... Det, det är ju mer, mer guilds och mycket mer krig i, i EVE Online. Och konspirationer. Um, och e sånt. online är ju enbart driven ekonomi. Det finns inga NPCer där i det som säljer saker. Ja. Det är, har ju en av de mer intressanta för köp-och-sälj-funktioner. Jo. Ja. ja, då var jag helt fel ute. <laughs> det är mycket det. Alltså, bara för det här spelet. Det är ju jättemycket espionage och sånt som handlar om. Nej, mm. det, det är en helt annan diskussion om det, men EVE Online är väldigt, väldigt intressant och djup Precis. spel som jag, jag tycker inte om att spela spel, men jag tycker om att höra nyheter om det vad som försvår <laughs> sig i det. Man kan väl jag, säga jag... då att just Elite är det som det ursprungligt kom, kommer ifrån. Jag, jag läser här just nu mm. det står att Elite är en av grundidéerna som gjorde till EVE Online, alltså det var en av förgångarna som de blev influerade av. Ja, okej. Okay. du ser, det finns så mycket influenser i de här gamla retrospelen som som ändå lever kvar i de nya spelen som vi har idag. Det står här freelancer också. Att det är också de har tagit inspiration från elit. Mm. Ja, jag är inte förvånad. Det, det, det, det försökte ju se på att vara lite av en elit. Men det var lite för, lite för mainstream. Och lite för linjärt på många sätt. Och framförallt så var striderna väldigt tråkiga i det. Det var typ samma strid hela tiden. Det var bara, det var bara fler skepp typ, som man slogs mot. Så, annars var tanken ganska bra med freelancer men det blev aldrig något tror jag. men vi får se om det kommer någon reboot på den någon allt på en reboot nu för tiden känns det som ja så är det ju um, ja nej jag har inte så mycket mer att säga och jag tror att det räcker gott och väl för den här veckan mm. um, utan vi får helt enkelt säga som vanligt här att ni får jättegärna upp in på facebook Sök bara på annon fanboys med sätta. Uh, eller släng iväg ett mejl som vi sa tidigare. Då. Antingen till uh, Max specifikt här och säga du vi vill ha om det här vad gäller spelutveckling, eller det här eller det här. Eller om det är bara någonting som ni vill att vi ska belysa vad gäller just uh, kanske spelnyheter, eller något spel som kommer, eller någon film, eller vad det nu må vara. Och då är det ju Fanboys 1, hotmail.se och Fanboys sätta uh, Men <clears throat> med det så sätter vi punkt för idag. Och ja. Yeah. Uh, jag får tacka för mig och vi tackar för oss och vi hoppas att ni kommer tillbaka nästa vecka. Så, ha det gott! Hej då! Hej då! Ska du alltid ha så? Alltid. Jesus! Alltid. Det hör till. Hej med er allihopa! Hejdå. Hejdå.